Péterfi Novák Éva, Egyasszony, Felolvassa Tenkiréka Zsombornak, Julinak és Anyunak Első fejezet, Zsuzsák története Maga hétetes terhes, gratulálok, jöjjön vissza szülés után Folyosó folyosón a falnak, Úristen!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 Az autóban nincs magnó, vigyorogva, jókedvűen éneklek neki órákon át. Ez a mi kettő mulatsága. Közben Kádár doktorból tényleg főorvos lett. Mi pedig elkezdtük élni ezt a másfajta életet. Második fejezet. A másfajta élet. Az első születésnap nagyon fontos, magyarázom Zsuzsinak reggel, amikor tisztába teszem fura hangokat utánozok, mert olyankor hangosan kacag. Akár hangutánzó művész is lehetnék, annyit nyávogok, ugatok, cuppogok és fütyörészek, hogy mosolyt vagy nevetést csaljak ki belőle. Szóval, ha szót fogad, szépen eszik és hízik nekem vagy egy kilócskát, akkor a második születésnapjára nájlonhar is nyát vett fel, nem bánom. Most ez kizárt, mert bár jól néz ki, meghízott a hormonoktól, amit az epilepsiára szed, nehézkes az etetés. Úgyhogy nincs nagylányoskodás, csak egyszerű püstipegő, ne is könyörögjön. Igen, az első születésnap. Nagy családi ebédet rendezünk, minden felelhető rokonom itt szorong a két szobás lakásban. A férjem nem szívesen enged a lánya közelébe senkit, így ő nem hívta a saját hozzátartozóit. Mert mások vagyunk mi ketten. <gül> Nagyon mások. Én Diós Gyűri proli lány, ő egy borsodik kis faluból származó, valamikori módos család sarja. Mint szabadszájú, akit nem nyom a családja történelmi sorsa, ó, te boldog munkásosztály, ő befelé forduló, öröksértett. Azt ugye nem tudom igazából miért nem hívja a családját, de nem is forszírozom. Csak remélni tudom, hogy nem minket szégyell, vagy nem azért, amit a rokonai az esküvünk idején a szememre is vetettek, mert nem vagyok vallásos. Szóval nem hívja őket, de az enyéimet kénytelen eltűrni, nem is tehet mást. Szóba se jöhet, hogy ne akarnák közösen ünnepelni a legkisebb családtag első születésnapját. Anyuval és az asszonyokkal birtokoljuk a konyhát, sokfogásos ünnepi ebédet készítünk. A húgom keresztanyám Erzsi a lányával Ági, aki Zsuzsika keresztanya, amúgy anyu késői húga és a nagyanyám. Az asszonyok, akik kivétel nélkül mindig ott álltak mögöttem, mellettem, velem. És persze főzés közben a konyhában sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb beszélni arról, hogyan tovább. Sokkal könnyebb beszélni arról, hogyan próbálták titkolni a lányom születésekor, hogy baj van. Senki nem sír, amikor anyu arról mesél, hogy a szülészet bejáratánál rendre felsorakoztatta maga elé őket, és csak az jöhetett be hozzám, aki megtörölte a szemét, kifújta az orrát, és képes volt mosolyogni. Anyu könyörtenem volt, és nem engedte, hogy bármit is észrevegyek. Mégis feltűnt, hogy nem olyanok velem, mint máskor. Azt gondoltam akkor, hogy nyilván nem örülnek a babának, mert kislány. Biztosan fiút vártak. Erre mindig azt mondták, hogy dehogy, csak fúj a szél odakint, kicsipte a szemüket. És ezen most itt, a konyhában, Zsuzsika első születésnapján napján jót nevetünk. Anyu, miután látja, hogy jól szórakozunk, újabb történetet mesél arról, hogyan cipeli ő egyedül a terhet. Mert apu fiatalon, túl fiatalon halt meg, mindössze 38 nyolc évesen. képű, szürkészölt szemű, vékony szemöldökű, egyenes orru férfi volt. Nem túl magas, inkább mokány, erős, izmos munkás ember. Mióta az eszemet tudom, úgy emlékszem rá, hogy kicsit kopaszodik elől. Azt mondta a melegtől hullott ki, mert olvasztár volt, és a legszorgalmasabb ember, akit valaha ismertem. Szörnyű. Máig tisztázatlan körülmények között halt meg a perecesi telkünkön. Ott találták meg hasonfekve, hátán a permetezővel. Akkor azt mondták baleset. Anyu a halálhír után egyetlen éjszaka alatt megőszült, 34 évesen. Tudom, ennyire fájt neki a férje elvesztése, az a tudat viszont, hogy minden bajra egyedül maradt, egyenesen dühíti. Ki is megy hozzá mindig a temetőbe elsírni a bánatát? Ott végre nyugodtan sírhat, senki nem látja. Sokat mesél neki Zsuzsiról, első unokájukról. De amikor egészen biztos benne, hogy senki sincs a környéken, szabadjára engedi az indulatait. Belevágja a kiskapát a sírba, jól megforgatja, és indulatosan sziszegi, hogy könnyű neked, te ezt is megúztad. Igen, apu, könnyű neked, valóban megúztad. Felidéződik bennünk egy pillanatra anyu és apu különleges kapcsolata, és ebbe egy kis kapaforgatás tökéletesen beleillik. Persze a születésnapi ebéd készítése közben az asszonygyűrű biztonságában ezen is hatalmasakat kacagunk, mert van, mink kacagni. Anyu és apu története úgy kezdődött, ahogyan végződött, tele ellentmondással és harccal. Valamikor az 50-es évek vége felé anyu a vőlegényével és kollégáival egy teherautó platóján utazott egy kirándulásra, amit a gyárban szerveztek. Apu szembenült vele, és a térdük minduntalan összeért. Anyu gyűlölte azt a jóképű, szemtelen fiút, aki folyton folyvást csak bámulta őt. Felháborodva kérte a teherautó vezetőjét, hogy azonnal álljon meg, mert ő ezzel az emberrel nem hajlandó egy kocsin utazni. Végül apu átült egy kicsit messzebbre, így tovább indulhattak. Hát valahogy így kezdődött a kapcsolatuk, és ilyen is maradt. Szenvedéllyel, konfliktussal teli. Az én kapcsolatom apuval nem volt ilyen szoros. A kézügyességemet viszont tőle örököltem, mivel nagyapám cipész volt, apu csodásan művelte ezt a szakmát is. Minden cipőt meg tudott javítani. De nem csak a cipőket javította, hanem szinte mindent. Barátai segítségével építette fel a diós győri házunkat, testére tekerve hozta ki a gyárból a kerítéshez való drótot. Minden nap egy kicsit. Most is látom magam előtt, hogy munkából hazaérve egyenesen a hátsó kisházba megy, ahol a szerszámokat tartotta, és a szomszéd vagy anyu lefejti testéről a drót köteget. Soha nem kellett mondaniuk, hogy erről ne beszéljünk senkinek. Tudtuk mi ezt magunktól akkoriban. Otthon aztán drótfonóval, amit érzésem szerint szintén a gyárból szerzett alkatrészekből rakott össze, megfonta. Hát igen. Gyárból lopni akkoriban nem volt bűn. Olyannyira nem volt bűn, hogy kivétel nélkül falazott mindenki a másiknak. A kapusok is csak annyit kértek, hogy ne látványosan hordják szét a szerszámokat. Aztán a kiskert mert apu csodálatos kiskertet is művelt a Diós gyűri újház udvarán. Persze én tettem róla, hogy időnként elveszítse a türelmét, szörnyű rossz gyerek voltam. Éppen a tel ment a tévében, amikor is feltétlen szükségem lett egy nyílra és nyilvesszőkre. Fogtam át a kiskést, és az egyik fa összes ágát levágtam, boldogan mutogatva a réten, hogy nekem aztán pompás felszerelésem lett a nyilazáshoz. Hát apu nem lett ilyen boldog, hogy finoman fogalmazzak. Anyu a saját testével védett meg, mert majdnem agyon csapott. A két éves, éppen termőre forduló megyfáját csupaszítottam le ugyanis. Egyetlen ágat hagytam meg középen. Ott árválkodott szegény, egyedül meredezve az ég felé. De azt sem azért hagytam meg, mert nem lett volna szükségem rá, hanem sajnos egyszerűen nem értem el. Bosszantott is rendesen, hogy kicsi vagyok. Emlékszem, apu egyszer még kacsát is tartott, de káronkodva fogadta meg, amikor éppen csalán gyűjtöttünk neki, hogy soha többet nem lesz baromfi az udvarban. Sőt, egyéb állat sem. Sem a házban, sem a környéken. Mindig azt mondta, hozok én ide kutyaszart lapáttal, nem kell ahhoz kutya. Persze ezen is nevetgélünk most, Zsuzsika születés napján. Mert olyan jó a történetekkel őt is idehozni a családi összejövetelre, első unokája ünnepére. István a férfiakkal poharazgat a nappaliban, egészen jó kedve van. Ő is örül, hogy Zsuzsi már ilyen nagy lány. A fényképezkedéskor ugyan zavartam babrája a bajuszát, de boldog mosollyal nézi, amint Roli, ági nagynéném fia, kilenc éves, felalátologatja Zsuzsit. Rolika valami olyasmit ismételget Zsuzsinak, hogy ő úgy is ő lesz a felesége, hiába tesz úgy, mintha nem értené, mit beszél, vagy nem érezni a perzselő szerelmet. Napokig fonta neki a gyönyörű, borostyán színű gyöngykarperecet, ami most is ott pompázik Zsuzsika csuklóján. Detti, Rolika nővére, aki már tíz éves, persze azonnal rápirít, hogy rokonotte te hülye gyerek, nem vehetett feleségül. Roli pedig könnyes szemmel jön az asszonyokhoz panaszra, de vigaszt kap, hogy mire felnőnek, ez nem lesz olyan fontos. Persze, mondom én is, mire felnőnek. Kicsit elfutja a könnyes szememet, Hiába az egyévesek már komoly nagy lánynak számítanak. A születésnap csodálatos, ajándék hegyeket kap a kisasszony. Nevetkél és szinte fürtik a család szeretetében, az asszonyok erejében. A fiú pedig, mikor Roli végre hajlandó odatolni a lányomat a megterített asztalhoz, ahol már fogyogat az ebéd előtti pálinka, egymás túllicálva cuppognak és nyávognak zsuzsi egy-egy mosolyáért, kacagásáért. Mert kimondhatatlanul szeretjük mindannyian. Mindannyian. A családja, a barátok, még a szomszédok is. A szomszédok, akik nagyon rendesek, ha el kell szaladnom valahová, szívesen vigyáznak rövid ideig Zsuzsira. Sanyi és Joli. Ők laknak közvetlenül mellettünk. Szeretik, babusgatják, kényeztetik. Fiúk van, mindig is szerettek volna egy kislányt. Hogy Zsuzsi kicsit más, mint a többiek. Ők ezt észre se veszik. Nem akarják látni. Sanyja nagy szórakoztató. Szerinte a gyerek zene ízlését fejleszteni kell. Keményre lakkozott hajával, mit sem törődve, pörgős táncokat le, és Zsuzsika szerinte kedven zenéire. Egy asszony miatt vagyok ilyen léha. Zsuzsi pedig hangosan kacag. Mint mondtam, imádja a furcsa, éles hangokat. A család, akikre a terhességem alatt főztem, Kati, Anté és a gyerekeik is imádják. Már jóval a születésnapja előtt kap tőlük egy csodálatos babát. Olyat, amilyenről minden kislány álmodik. Hogy nem tud vele játszani. Na és. Vagy megtanul. Mondja Kati maga biztosan. Mert szereti Zsuzsikát. És úgy képzeli, egyszer csak minden jóra fordul majd. Még a gyerekorvosunk Zsóka is imádja, aki minden héten legalább egyszer kijön hozzánk. Zsóka néni, aki szinte soha nem fogad el pénzt. Amikor például Zsuzsi karácsonykor rosszul volt, szó nélkül nálunk töltötte a szentestét. Megpróbáltam pénzt adni neki, de elhárította. Nagy szó ez, hiszen az orvosok katasztrofálisan rosszul keresnek. A hálapénz mindennapos és kötelező. Ezért olykor beletömködöm a zsebébe, mielőtt kilép az ajtón, de másnap a postaládában találom a pénzt. Átfut rajtam, hogy biztosan nagyon rosszul van Zsuzsika, vagy olyan súlyos beteg, hogy sajnál minket a doktornő. De ez csak egy pillanat. Inkább arra gondolok, hogy zsókanéni néni valóban megszeretett minket. Ez így is lehet, mert egy idő után elhozza a látogatásokra a kislányát, a 15 éves Zsuzsát is, aki ezután néha egyedül is feljön hozzánk. Igen, újabb Zsuzsa, akivel összebarátkozom, és aki azóta az életem részévé vált. És természetesen gyerekkori barátnőm Zsuzsa és Tónika is imádják. Kényeztetik, babusgatják a lányomat, nem találják furcsának. Sőt, mivel időközben összeházasodtak és a közelünkbe költöztek, így még többet találkozunk. Eszembe jut, hogy igazából talán róla neveztem el a lányomat. Mindig azt gondoltam, hogy a név nagyon fontos. A barátnőm pedig szép és ügyes is, jó lesz, ha a lányom olyan lesz, mint ő. Az első sokkoló élmény az utcabeli zöldségesnél ér, ahol Zsuzsi képen fáradt, halkan és panaszosan, gyengén sírtogál. Csak így tud sírni? kérdezi a zöldséges, és kis gúnyos mosolyul ki a szája szegletére. Így, mondom. Nem elég jó? Hazafelé szépen elmondom Zsuzsinak, hogy nehogy már magára vegye. Bolond ez a zöldséges asszony nem tudja, mit beszél. Ő szomorúan mered maga elé, fogalma sincs, mit és kinek beszélek, leépülése egyre súlyosabb, nem nagyon fogja fel a külvilág dolgait. Azt is szó nélkül tűri, hogy egész nap beszélek hozzá, pedig nyilván már az agyára megyek. A lépcsőházban általában egyedül cipelem fel a liftig. Sanyin és Jolin kívül senki nem szokott segíteni. Furán zavartan néznek ránk, és inkább felengednek egyedül, csak hogy ne zavarjanak, mondják. Egyszer, amíg a postaládát üritem éppen, Zsuzsival felborul a babakocsi, a bevásárlószatyok elhúzzák. Ő pedig csendesen, közönösen pislogva fejre áll. Na, mondom neki, ide figyelj, Bori! borbála napon született, ezért sokszor így becézem. Már csak azt hiányzik, hogy fejre itt nekem. Viccesen gyengéden megcsipkedem az arcát. Úgyis olyan sápat, nem át egy kis szín, hát a szembe jön vele álmai lovagja, sem nézhet kis kórosan. Majd szépen visszafordítom a babakocsival együtt. Még csak meg sem ijedtem. Micsoda, egy szörnyű anya vagyok én. Otthon vidám az élet, ha ketten vagyunk, és valamivel kevésbé vidám, ha velünk van a férjem is. leszerelt a gyárban dolgozik, de mivel nekem elég jól megy az üzlet, itthon is sokat segít. Megtanult szabni, és végtelenül ügyesnek bizonyult. Viszont szeretne irányítani, mindig megmondani, mit és hogyan csináljak. Nekem pedig sokszor úgy könnyebb, ha ráhagyom. Néha kiabál velem. Nyilván az is bántja, hogy lassan többet keresek a varrással, mint amennyi az ő kezdőmérnöki fizetése. Sokat dicsérem, hogy mennyit segít, de nem elég szer. Olykor, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá, talán szándékosan, talán ösztönösen, de elmulasztom a méltatását. Ő ezért cserébe, talán szándékosan, talán ösztönösen, de folyton lekicsinlő megjegyzéseket tesz a külsőmre. Soha nem tetszik neki, amit gondolok, elégedetlen velem. Akkor még nem tudom megítélni, hogy a sorsunkkal nincs kibékülve vagy velem. Ma már tudom, mennyire nehéz volt neki. Zsuzsikának panaszkodom néha etetés közben. Na jó, mondom, vissza nem mond az apádnak, de azt hiszem, lassan baj lesz itt a házassággal. Rám néz, amit elég ritkán, egyre ritkábban tesz meg. Megértést vélek felfedezni a tekintetében. István agressziója egyenes arányban nő azzal, ahogy én lassan óvatosan kezdek felnőttként viselkedni, és ahogy a nő az ő agressziója, úgy dicsérem én egyre kevesebbet és kevesebbet. Megkeseredünk. Persze tudom én, hogy rajtam múlik, biztosan nem szeretem, nem tisztelem eléggé. Tudom én. Volt idő, amikor próbáltam ezt el is mondani neki. 1979. október 23-án ismerkedtünk meg. Éppen életem első szívfájdító szakításán próbáltam túltenni magam. Mivel elhagyott az a fiú, akit a világon mindennél jobban szerettem, remekül beletemetkeztem az ön sajnálatba. Anyu mérges is volt, hogy egész nap otthon ülök, de nem tehetett semmit. Késő délután felcsengetett a szomszédból Editke, hogy nincse kedvem vele kimenni az egyetemre. Valami diszkó van, vagy mi. Hát, kedvem az nem volt, de ránéztem anyu szigorú fejére, és jobbnak láttam, ha az egész napos bőgés helyett inkább eltűnök otthonról. Felöltöztem hát, vagyis inkább magamra hánytam a ruhákat, és elstartoltam. Edithke kedves, aranyos lány volt, gyerekkori egyik legjobb barátnőm nővére. Világos arcú, világos hajú, szép szemű, amolyan semmi különös. A szépsége pontosan ebben rejlett, a semmi különösben, meg az én számomra teljesen ismeretlen és idegen isten hitében. Kibuszoztunk hát ketten az egyetemi diszkóba úgymond szórakozni. Kezdtelenül álltam be a sorba a jegyekért, ismerősök után kutattam a szememmel, de sehol senkit nem láttam. Elmentem és vettem egy sört. Tulajdonképpen utáltam a sört, de jól nézett ki a kezemben, úgy gondoltam, hogy jó kellék. Edith ke egy perc alatt elpendült táncolni valami ismerős fiúval. Áldogáltam, és nézelődtem. Folytogató cigaretta bűz és enyhe izzadság szaglengett mindenütt. Eléggé rosszul éreztem magam. Szorongattam a sörömet. Amikor egy kedves, szelít barna szemű fiú azt kérdezte, jössz táncolni? Megvontam a vállamat. Hát jó. Egyáltalán nem tudtam táncolni. Nem is szerettem. És amúgy is szarul éreztem magam. Nem mindegy már. Ránéztem, és helyesnek találtam. Félhosszú haja kicsit göndörödött a nyakánál. A szeme világos barna volt, olyan, mint egy szelid bocié. A szemöldöke szép ívű, Kicsit sűrű, és a végén a szálak felfelé álltak, ami valahogy vonzóvá tette az arcát. Elsőre furcsa volt, hogy van egy kis bajusza is, aztán rájöttem, hogy ez is tetszik. Alapjában véve egész helyes srác gondoltam. Nem volt túl magas, de mivel én pici vagyok, ez nem különösebben zavart. Próbált beszélni hozzám, de nem voltam valami társalkodós kedvemben. A beszélgetés döcögött, segélykérően kerestem Editkét, mentem volna már haza, nem volt jó ötlet ez a diszkózás. Editke sehol? Táncoltam hát még egyet a barna szeművel, aztán még egyet, és még egyet. Kedves, nyugodt hangja olyan kellemes bizsergéssel töltött el, mint ha nem is lenne idegen. Egész jól elbeszélgettünk. Végre előkerült Editke, és felsóhajtottam, hogy mehetünk haza. A fiú, mint kiderült, Istvánnak hívták, csendesen kérdezte, haza kísérhete. Megvontam a vállam, felőlem. A megállóban azért elárultam neki, hogy Diósgyőrben lakom, ha esetleg a távolság miatt meggondolta volna magát. De kitartott. Cseké egy órás buszozás után meg is érkeztünk a Diósgyőri lakásunkhoz, útközben tovább beszélgettünk, sokat kérdezett. Magáról keveset beszélt, de annyit megtudtam, hogy harmadéves az egyetemen, és egy borsodik is faluból származik. A szülei viszonylag idősek, van egy bátyja, aki szintén itt végzett a Miskolci Egyetemen. Kedvesnek és szelídnek tűnt. Otthon szépen elbúcsúztunk, és én automatikusan megpuszítam. Megbeszéltük, hogy egy hét múlva pénteken délután négykor találkozunk a villanyrendőri buszmegállóban. A randiból nem lett semmi. Négyre ugyan odamentem, de sehol nem láttam, így várrándítva tovább Tulajdonképpen pár nap alatt teljesen el is felejtettem. De olyan két hét múlva este, amikor éppen jöttem ki a vasasból, az egyik diósgyűri művelődési házat hívják így, odalépett hozzám, és kedvesen rám köszönt. Meglepődtem, és megkérdeztem, hogy mi áratban van erre. Azt mondta, engem várt. Engem? Igen. A villanyrendőri randinkról elkésett, állítólag öt percet, mert zh volt, és azt elfelejtette. Így is üresen adta be a papírt, hogy odaérjen, de elkésett. Én pedig nem vártam meg. Csak a nevemet tudta, és azt, hogy hol lakom. Tudakozón keresztül próbálta kideríteni a telefonszámunkat, de nem sikerült neki. Így eljött az egyetlen helyre, ahol tudta, hogy előfordulok. Színjátszószak körbe jártam ugyanis a vasasba. Ezt említettem neki. Meg azt is, hogy csütörtökönként például ott vagyok. Eljött és várt. Már a második csütörtökön, mert előző héten beteg voltam. Hát még jó, hogy imponált ez a heves udvarlás. Aztán járni kezdtünk, de nekem mindvégig olyan volt, mintha nem is velem történnének a dolgok. Csupán kedves voltam, és hagytam magam szeretni. Telt az idő, közben szakítottunk is egyszer, elmondtam neki, hogy nem érzek igazi szerelmet iránta. Majd fél év múlva újra találkoztunk az egyetemi diszkóban, ahová ismét editke csalt ki. És akkor valahogy másnak láttam hirtelen. A haja hosszabb lett, és talán vonzóbbnak is tűnt. Elválaszthatatlanok lettünk. Úgy éreztem, most már majd tudom szeretni. Nem a csalódás okozta sebeimet gyógyítgatom vele. Alig egy év után elhatároztuk, hogy összeházasodunk. A szülők nem különösebben örültek egyikünknél sem, de mi kitartottunk a döntésünk mellett. És igen, valóban jobban szerettem, mint egy évvel ezelőtt, és úgy hittem, az az érzés, ami az első szerelmemé volt, úgyis elkerül már örök életemre. Az pedig, hogy jól érzem magam vele, megbízom benne, bőven elegendő lesz majd a házassághoz. Mert az előző szerelmemből annyit minden esetre megtanultam, jobb, ha nem adod oda a szívedet teljesen. Mondogatom is ez Zsuzsinak a hosszú kórházi estéken, amikor kettesben vagyunk, mert viszonylag keveset vagyunk otthon. Életünk felét a csecsemi osztályon töltjük. Visszajáró vendégek lettünk a Miskolci Gyermek Egészségügyi Központ első számú akut osztályán. Hamar megismerem a kórház minden zegét, zugát, köszönő viszonyban vagyok kivétel nélkül mindenkivel. Gyakorlatilag észesen veszik, hogy ott vagyok, része lettem az életüknek, ahogyan ők is az enyémnek. Megismerkedtem néhány hasonló cipőben járó anyukával és gyerekkel. Az első perctől valami fura összetartás, láthatatlan kötelék formálódott közöttünk. Érdekes közösség, ahol szinte érzelmek nélkül vitatunk meg halálos betegség tüneteket. Az egyes gyermekosztály krónikus részét mi kevésbé ismerjük, hiszen mindig akut problémával kerülünk be. Ott a halálos beteg gyerekek fekszenek. A súlyos, rákos és agydaganatos betegek, akik onnan indulnak a nagy útra. A nővérkék csodákat mesélnek egy ott dolgozó orvosról. Nagy Kálmánnak hívják. Azt beszélik, ő kezeli a legsúlyosabb eseteket. Elmondja nekik, hogy mi a bajuk, és hogy egy csodálatos űrutazással fognak eltávozni ebből a világból. Egy csodálatos űrutazással, amit maguk irányítanak. Aztán, amikor eljön az idő, ha csak teheti, ott ül mellettük, és együtt mondják ki, hogy start! Én félek ezektől a mendemondáktól. Nekem idegen a halál. Rettegek tőle. Mindennyiszor, ha idegen új orvos kerül az osztályra, megpróbál eltávolítani. Az idősebb, tapasztaltabb nővérkék legyintenek. Hagyja, úgyis be fog jönni. Hát igen, úgyis be fogok menni. Nem tudják megetetni a lányom, ott kell lennem. Pedig igazság szerint néhány nagyon tapasztalt nővérké még zsuzsika sem tud kifogni. Ilyen például Anikó, akinek hosszú, majdnem fenéki gírű haja van. Nála kedvesebb és megértőbb nővérkét nem látott, azt hiszem azóta sem az első számú gyermekosztály. Vagy a mindig nevetős, vicces ibolya, akiből idővel főnővér lett. És hiába tudják megetetni Zsuzsikát. Mikor az orvos kérdezi őket, szemrebben és nélkül mondják, engedje főorvosasszony azt az anyukát, mert nem tudjuk megetetni a lányát. Fiatal kezdő orvos kerül az osztályra, ágott a doktornő. Nem ismer minket, így reggel, amikor megyek az első etetésre, ellenőrzöm a lázlapot. Átnézem, milyen gyógyszert kap, vagy kapott éjjel zsuzsika, még nem voltam ott. Látom, hogy szumetrolim szirup van kiírva. Rolnok a nővérkéhez, hogy remélem még nem adtátok be a gyereknek, mert szumetrolim érzékeny, hatalmas piros betűkkel van ráírva a lázlapjára. Azt mondja, beszélje meg a doktornővel. Rohanok hozzá, kérdezem, nem túl kedvesen, miért írt fel olyan gyógyszert, amire alergiás a lányom? Azt kérdezi, mennyire alergiás. Mondom, annyira nem, mert még él. Mérges vagyok, és határozottan, felnőttesen agresszív. A doktornő meghátrál, elnézést kér, és lecseréli a gyógyszert. Egy óra múlva a folyosón találkozom kígyúsi doktorral. Hogy maga mindig toppon van, mondja, hallottam, hogy kiosztotta az új doktornőt. Engem pedig végre jó érzést tölt el, hogy nem vagyok már csipkedni, paskolni való kislány. Megvédem az enyémet, ugyanúgy, ahogyan anyu megvédett minket annak idején. A kórházban kedvelnek minket. Zsuzsika gyönyörű, szeretnivaló, én pedig könnyen barátkozom, és igyekszem mindent jól csinálni a gyerek körül, mert még él bennem a halvány remény. A halvány pislákoló remény, hogy egyszer csak fejlődni kezd, Egyszer csak feltalálnak valami zseniális gyógyszert, vagy egyszerűen csak megszállna jóisten. De hiába várom. Nem történik semmi. Semmi. Ha otthon vagyunk, a keveset alszik. Azt is csak erős gyógyszerekkel, és rengeteget sír. Néha elvesztem a türelmemet, és bedugom a fülemet. Az apja amennyire türelmes hozzá, annyira türelmetlen velem. Nem tetszik neki, akivé válni kezdek, mert egyre sűrűbben fordul elő, hogy bátortalanul ugyan, de próbálok ellent mondani neki. Amikor Zsuzsival foglalkozom, akkor is csak mondja és mondja, sorolja a hibáimat, hogy mikor, mire reagálok rosszul, és hogy mikor, miben nem vagyok elég jó, miközben a lányunkat imádja, és nagyon-nagyon jó apukája. Belenkázás közben üt meg először, amikor arra a határozott utasítására, hogy kezdjem el füzetbe írni, hogy mikor, mire és mennyit költök, közönösen, fakóhangon nemet mondok. Olyan hatalmas pofontat, hogy a szoba közepéig perdülök. Iszonyúan meglepődöm, és a szemébe nézve azt mondom, azt hiszem, el fogom hagyni. Most rajta van a meglepődés sora, Elfehéredik, és szinte azonnal könyörögni kezd, hogy ugye ezt nem mondom komolyan. Érzem, hogy fegyvert kaptam a kezembe. Nem tudtam, mitől fél jobban. Attól, hogy elveszíthet, vagy attól, hogy kudarcot vall a házassága. Vagy csak attól rettek, hogy valamit nem csinál jól, hogy ő sem tökéletes? Mert mindig arra törekszik, hogy tökéletes legyen. Nem rossz ember ő. Valahogy mégis belekerülünk ebbe az idegen életbe. Már az esküvünk előtt egy-két héttel komoly jelek utaltak arra, hogy nehezen viseli a stressz helyzeteket. Akkor kiabált velem először. Órákon át veszekedett valami semmiségen, és magyarázta, hogy mit nem csinálok jól. Egészen egyszerű választ találtam arra, miért változott meg egyik napról a másikra. Levágatta ugyanis majdnem derékig érő, gyönyörű hullámos haját, amit annyira, de annyira szerettem. Ezzel együtt, mintha a lazassága és jófejsége is eltűnt volna. Mintha nem is ugyanaz az ember lett volna, mint az előtt. Én pedig sírva járkáltam és téperődtem, mit is tegyek. Anyut kérdeztem, hogy férhez menjek-e. Ő azt felelte, tudod, hogy semmi baj nem történik, ha meggondolod magad. De én éreztem, hogy csalódást okoznék. Anyu rengeteg pénzt költött már az esküvőre. Így hát természetesen mentem, 19 éven minden bölcsességével. A nászótunk, na az viszont egyenesen gyötrelmese sikeredett. Mert megbeszéltük ugyan a barátainkkal, hogy az esküvőnk után elmegyünk együtt a Balatonra, de István teljesen érthető módon kitalálta, hogy nem kell nekünk társasága nászútra. Én egyetértettem vele, bár fájt a szívem egy kicsit, féltem, hogy unatkozni fogunk. Végül azt mondtuk a többieknek, hogy induljanak csak, majd utánok megyünk, de nem tettük. Stoppal elmentünk parádfürdőre. Kivettünk egy szobát egy kedves nénitől, és egészen jól berendezkedtünk. Másnap István már veszekedett velem, hogy miért veszek filteres teát a boltban, úgysem fogom meginni. A stranda pedig minden nap csak kettő után mehettünk, mert akkortól féláron volt. Ilyen megalázó fukarságot én addig csak hírből ismertem, Természetesen akkor is sejtettem, ma pedig már bizonyosan tudom, hogy a felelősségérzete és a házasság felnőttes a tette őt ilyenné. Ez engem persze nem vigasztalt, elkeseredve gondoltam, hogy jó kis nászút ez, de majd csak megváltozik a hozzáállása, a több pénzünk lesz, mert amúgy olyan jó ember. Valahogy így kezdődött a mi házasságunk. Szóval mostanában a dükkitörések után másnap mindig kedveskedik, majdhogy nem udvarol egész nap, én pedig minduntalan élvezettel fürdőzöm ebben. Ilyenkor ugyanis fontosnak érzem magam. Elvakít, hogy úgy tűnik, ennyire szeretnek. Olyan ez, mint a kábítószer. Szinte vágyakozom arra, hogy agresszív legyen, mert ami utána következik, azt újra és újra át akarom élni. És szépen belekerülünk ebbe a mindkettünk számára ismeretlen körforgásba. Közben Zsuzsika nagyon lefogyott, egyre nagyobb munka megetetni. Nehéz szétfeszíteni úgy a száját, hogy ne okozzak fájdalmat, de félre se a belapától tételt. Mondom is neki mindig, amit nekem is mondott az anyám annak idején, hogy így sosem egy férjhez, ha ilyen sovány marad. Szedje össze magát, nem szeretném, ha a nyakamon maradna, meg hát ki akar majd elvenni valakit, akit erőszakkal kell megetetni. Nem nagyon szeretek otthon lenni, amikor csak tehetem fogom Zsuzsit és megyünk. Időnként például fél egy utazunk a barátaimhoz, ketten anya és lánya. Így lopunk magunknak egy csöbbnyi jó érzést, és visszünk egy kis örömöt a hétköznapokba. Természetesen Zsuzsának hívják ezt a barátnőmet is, és az is természetes, hogy imádja, mint druszáját, Zsuzsikát. Ha ott vagyunk, akkor tapintatból nem hív vendégeket, mert idegeneknek mindig ijesztő a lányom látványa. Egy barátjuk, aki váratlanul beesett egyszer, meg is kérdezte, miért hörög annyira, pedig éppen kivételesen nem is volt beteg. Legyintettem, hogy ugyan már, férfiak, mit értenek ők ahhoz, mikor beteg egy gyerek. Hajnalban gyengeségre, gyomorfájásra ébredek. Kimegyek a fürdőszobába, megmosakszom. Úgy érzem, hogy a hidegbíztől rendbe jövök de mikor visszaindulok a nappaliba, ahol alszunk Zsuzsikámmal, elájulok, és leesek a lépcsőn. Pedro, Zsuzsa barátnőm férje, ölben visz vissza az ágyba. Még egy kis hideg víz, és már jobb is. Igen, ez elég gyakran előfordul mostanában, de tudom én, hogy elmúlik, csak nyilván összeszedtem valami vírust. Jó ott lenni, kikapcsolódni, látni, hogy nem fordulnak el tőlem, amiért a lányom így sikerült, hanem támasztanak, óvnak, szeretgetnek. Otthon is így van ez, de az önvád, hogy vétettem a családom és a férjem ellen mindig bennem motoszkál. Elkövettem ugyanis azt a hibát, hogy nem produkáltam tökéletes utódot, és ezért a amíg élek bűntudatom lesz, hiába beszélnek a lelkemre, és hiába szeretik kimondhatatlanul a lányomat. A kispozki polski jól működik, a legvadabb télben is biztonságosan jövök-megyek vele, pedig az avas déli lakásunk megközelítése télen elég embert próbáló feladat. Zsuzsi a hátsó ülésen fekszik, amikor egyszerre a közel 60 centis hóban elakadunk az avasdéli második ütem közepén. Néhány taxis a segítségemre siet, nagy nehezen kitolnak a hatalmas hókupacból. Döbbenten veszik észre a szivacsok között teljes lelki nyugalomban fekvő gyereket. Zavartan kérdezi az egyikük. Nem szokott lemászni? Nem, mondom. Nem olyan lemászós típus. És mivel vigyorgok, mert örülök, hogy ki tudtak tolni, azt hiszik valóban csak nem olyan lemászós típus. Aztán a helyzet nehezedik, mert kanállal is képtelen vagyok szétfeszíteni a száját, hogy megetessem. Képtelen vagyok, és belefásultam. Úgyhogy egyszer csak átbillennek a dolgok. Mivel nem képes enni, Szépen fokozatosan megtanulom, hogyan kell szondán keresztül táplálni. Tudom, hogy ez otthon nem biztonságos. Mégsem akarom, hogy infúzión lógjon vagy kórházban éljen. Közben fáradt vagyok és elkeseredett. Néha napokig nem alszik, olyankor alig állok a lábamon. Aztán hirtelen egyik pillanatról a másikra elalszik, én pedig percenként mérem a pulzusát. Számolom, mert ha negyven alá esik, rohannunk kell a kórházba. Éberen alszom. Minden fura zajra felriadok. Pontosan tudom, mely hangok szokatlanok tőle. Profivá válok éberen alvásban. Közben próbáljuk helyrehozni a házasságunkat, de egyre kevesebb sikerrel. A körforgás marad, nem fogom fel, hogy rajtam is múlik. Nem akarok kitörni belőle. Mert hiába a lelki és fizikai megalázás mindezt egyetlen perc alatt feletteti a másnapi kedveskedés. Továbbra is levesz a lábamról, akivé ilyenkor válik, egy rajongó, szerelmes, biztonságot nyújtó, erős férfivá, aki mindenben támaszom. Aztán szép lassan ráébredek, hogy a kedveskedő szakasz sem olyan jó leső már. Kezdem úgy érezni magam, mint egy ketrecbe zárt állat. Kölyök állat, aki közben kinőtte a ketrecét. Éjjelente arra ébredek, hogy két szilvás gombóc nagyságú valami elzárja a levegőt a torkomban, most, hogy leírom ezt a mondatot, újra megjelennek az oly régóta nem érzett gombócok. És a torkomhoz kapok. Levegőt kérek. Nem akarom ezt a rohadt gombócot érezni. Igen, a gombóc. Egyszer anyujéktól tartunk éppen hazafelé, amikor a szikramozi előtt a villamos megállónál átcsúszom a piros lámpán. Villanást látunk, kattogást hallunk. István megvan róla győződve, hogy a lámpára felszerelt fényjelző vakúja villant, ami most aztán rögzítette, hogy én mekkora egy bunkó vagyok, és nyilván egy vagyont kell majd a büntetésre kifizetnünk. Szótlanul hallgatom a szidalmait hazáig. Zsuzsi a hátsó ülésen fekszik csendesen. Arra gondolok, talán még szerencse is, hogy nem érti, miket mond az apja. Ha értené, biztosan rosszul esne neki, csalódna benne. Fogyatékosságának ez az egyetlen pozitívuma. Otthon István újult erővel kezdi el mondogatni, hogy jó lenne, ha elgondolkoznék azon, milyen ismerőst keresek a rendőrségen, aki segíteni tud és eltünteti a kocsiról készült fotót. Mert ő ugyan ki nem fizeti. Bátortalanul megjegyzem, hogy nem baj, majd kifizetem én. Van pénzem, mire megrángat, hogy az a közös pénzünk, és csak is én lehetek ilyen mocskos proli, hogy elherdálnám a pénzt, amiért megdolgoztam. Hívjan csak fel a volt kolléganőimet, valamelyiknek, vasaséknak vagy Áginak biztosan van egy vendége a kirendőr. Felhívom hát őket, végtelenül szégyelve magam. A torkomban nagyobb a gombóc, mint valaha. Az arcom ég. Vastag cseppekben folyik rajta a megalázottság verejtéke. Ági nem is kérdezi, miért kell, azonnal kapok egy telefonszámot. Valamilyen Erika, aki a közlekedésnél dolgozik, és vasasné vendége. Rettenetesen érzem magam. Gyűlölök szívességet kérni. Most nem csak az arcomon, a hátamon is folyik a víz. A nadrágomat mi miközben telefonálok. István felalájárkál körülöttem, nem megy ki a szobából, minden egyes szavamat hallani akarja. Elnyögöm iszonyú zavartan az Erika nevű vendégnek, hogy azt gondolom, az automata Rafi lefotózott a szikra mozi előtt. Erika nem túl kedves, azt mondja, semmilyen automata nincs a városban, legyek nyugodt. Halka, megköszönöm a segítségét. Ég az arcom a szégyentől. Talán meg kellene ölnöm Istvánt, át egy pillanatra rajtam. Vagy imádkoznom kellene, hogy baleset érje. Elengedem magam egy pillanatra, és elképzelem, hogy özvegy vagyok, és szabad. Erre a gondolatra egyetlen másodperc alatt tűnik el a gombóca torkomból. De István hangja visszaránt. Na, mi van? Sikerült elintézni? Jóvá tettet, hogy mennyire bunkó vagy, és a piroson hajtasz keresztül? Üvölt. Küszködés, különköltözés, visszaköltözés, újabb verések. Menekülnék, de hol fenyeget, hol könyörög. Imádja a gyereket, aki gyakorlatilag már nem tartható otthon. Szinte minden napra jut valami izgalom. Szinte minden héten legalább kétszer kell rohanni vele a kórházba. Hol oxigén kell, hol valami lazító injekció, hol pedig csak egyszerűen olyan gyógyszerek halmaza, amiket a kórház nem ad ki. Kígyósi főorvos tanácsolja először, hogy próbáljunk meg gondoskodni az elhelyezéséről. Nem jó ez így. Veszélyes otthon kísérletezni. A szondázás, az infúziók nem odavalóak. Vitázunk rajta. Az apja nem szeretni, ha elvinnénk. Nekem is nehéz. Szörnyű nehéz még beszélni is róla. De félek. Félek, hogy rontok az állapotán. István pedig nyilvánvalóan attól fél, hogy elveszít engem, ha Zsuzsi nem lesz otthon. Igen, attól fél, ha elengedi a pórázt, elfutok, mert zsuzsi a pórázom. De végül ő is belátja, hogy egyre nagyobb felelőtlenség otthon tartani. Elmegyünk hát megnézni néhány csecsemő otthont. Szörnyű, amivel szembesülünk, szörnyű. Először boldog kővár aljára megyünk, de már az udvaron rosszul érzem magam. Kóbor gyerekeket és felnőtteket látok magam körül, akinek foggalmuk sincs arról, hol is vannak valójában. A kedves, dundi főnökasszony körbevezet minket. Nem jó itt. Az jut eszembe, hogy biztosan egyik otthon sem fog tetszeni, ez eleve halára ítélt gondolat. A fekvő osztályon iszonyú bűz és felnőtt férfiak sora, köztük a csecsemők. a látvány. Tömény és menekülésre késztet. Majdnem kifutunk az épületből, és némen utazunk hazáig. Aztán Tokaj, ami ha lehet, még rosszabb. Sokkal több a gyerek, kevés a gondozó, és a bűz folytogatóbb, mint bárhol eddig. Úgy döntünk, hogy bár nehéz és veszélyes, de ameddig az egészsége engedi, otthon ápoljuk Zsuzsit. Óriási felelősség, különösen úgy, hogy a házasságunk gyakorlatilag romokban hever. Mert bár a körforgás megmarad, Egyre szeffetebben érzem magam. 1988. februárjában, teherbe sem. Igazán nem akartam még egy gyereket. Rosszul élem meg, és bár ez eléggé csúnyán hangzik, valamiféle csapdának érzem a babát. Tudom, hogy soha nem szabadulok innen, soha nem léphetek ki a körforgásból, ha megszületik. Mert hónapok óta tervezem, hogy végleg elköltözöm. István persze örül. Pontosan érzi, milyen erős kapocs lesz ez kettőnk között. Újabb pórázt kap a kezébe. Ha el is szakad az első, mindjárt itt a második, a biztonsági póráz. Anyó óvatosan örül. A barátnőim egytől egyik szörnyöködnek. Az én kedvem nem javul. Továbbra is csapdában érzem magam. Közben természetesen ettől folytogat a szégyen, de mégis így érzek, bármennyire is nem szeretnék. Zsuzsikának minden nap beszélek arról, hogy nem sokára testvére születik. Mielatt neki beszélek, talán magamat is sikerül meggyőznöm, hogy csodálatos család leszünk így együtt, mi négyen. Közben érzem, ez nem az, amit én szeretnék. De feladom, és beletörődöm abba, hogy Istvánnal kell leélnem a hátralévő életemet. A terhesség alatt pedig István annyira kedves, hogy ez olyan nagyon nem is esik nehezemre. Nehéz lesz, de tudom, hogy nem teltek mást, ha túl akarom élni. De kicsit másképp alakulnak a dolgok. 13 hetes terhes vagyok, amikor Hollósi doktor, akit régen ismerek, és az ismerettség miatt nem szültem nála zsuzsikát. Ó, hát milyen balga is vagyok, te jó isten! Ultrahangvizsgálat közben kicsit elkomolyodik, és azt mondja, talán nem ártana Debrecenben megmutatni magam egy genetikusnak is. Biztos, ami biztos. Baj van? Kérdezem, mert ha igen, akkor neki megyek a sajónak. Zavartan nevedkél, és azt mondja, hogy ugyan már. Csak menjek el egy másik orvoshoz is. Több szem többet lát, és különben is fokozott óvatosság javaslott zsuzsi miatt. De szerinte persze nem lesz itt semmi baj. Elmegyünk hát a Debreceni klinikára, ahol messze földön híres a genetikai osztály. Megnyugtatnak, hogy minden rendben van, a vérvizsgálatunk is tökéletes eredmény mutat, semmi ok aggodalomra, majd 16 hetesen az AFP vizsgálatra várnak legközelebb. A Miskolci és a Debreceni AFP eredmény is katasztrofálisan rossz. Vissza Debrecenbe, nagy ultrahang, mindenféle vizsgálat, majd pap professzor, akit a nőgyógyászom megkér, hogy különösen figyeljen rám, kedvesen azt mondja, hogy nem talál semmi eltérést. Járjak minden héten kontrollra, de ő nem lát okot arra, hogy ne születhessen meg a baba. Megkönnyebbülök, bár az a rohadt gombóc torkomból nem akar eltűnni. Sok ilyettség után persze mardos az önvád. Nyilván, mert nem akartam már Istvántól gyereket, azért van mindez. Elhatározom hát, hogy nagyon-nagyon fogom szeretni a kispapámat. István szótlanul veszi tudomásul, hogy talán valami baj van. Nem szidalmaz, nem bánt, inkább csak nagyon csendes. Kezdek hozzá közelebb kerülni, talán már szinte értem is, mennyire fájhat ez neki. Este Zsuzsit odaveszem magamhoz, és elmondom neki, milyen szörnyű dolgokon mentünk keresztül, de hál' Istennek minden rendbe jött, és a kis testvérét mindketten nagyon fogjuk szeretni. Zsuzsi kicsit meg van sértődve, de látom, hogy titokban örül a jövevénynek. Nevet keresgélünk neki, de egyik sem jó. Biztosan lány lesz, valami azt súgja. Legyen talán Eszter. És Zsuzsinak is tetszik, pedig mindketten tudjuk, hogy anyu az Évának örülne. Ha pedig egészen véletlenül mégis kisfiú lenne, akkor majd Andrásnak nevezzük apósom után. Nevedgeve mondjuk meg Istvánnak a népválasztás eredményét. Komoran morog rá valamit, nem nagyon örül, pedig az utóbbi időben már egészen kedves velem. Fura viszony fűzte az édesapjához, aki még a házasságunk elején meghalt. Mindig azt hittem, hogy ellentétben az anyjával, akivel nagyon szoros volt a kapcsolata, az apjához nem nagyon kötődik, de a halálakor döbbenten láttam, mennyire összeomlott. Most neki akartam a névválasztással kedveskedni, de úgy tűnik nem különösebben sikerült. Félidős lehetek, amikor a professzor úr újabb ultrahang után azt mondja, hogy valami nem ötös, de nem tudja, hogy mi az. Csak egy érzés, hogy valami nem ötös. Na jó, gondolom magamban, ez pont olyan hülye mondás, mint a nem vagyunk jósok. Hangosan meg is kérdezem, nem akarja azt mondani, hogy nem jós? Furán néz rám. Egyébként is olyan fura kinézetű, bizonytalannak tűnő férfi. Folyton felalá hangál a kórházban, leszegett fejjel, hosszú ujjú köpenyben, aminek az újja két számmal hosszabb a karján áll. Vagy a köpeny nagy, vagy a karja rövid, mindig ez jut eszembe a meglátom. Megállapodunk, hogy kicsit gyakrabban jövünk vizsgálatra, mondjuk két-három naponta. A férjem szó nélkül veszi tudomásul, nem mutatja, hogy fájna neki, inkább engem vigasztal, de azt is csak csendesen. Amikor hazaérünk, anyu a konyhában zöld borsót pucol, Zsuzsi a hálóban nyafog. Fakóhangon közöljük, hogy a doktor szerint valami nem ötös a terhességemmel. Megint ez a szörnyű bűntudat, hogy nem tudok tökéletes gyereket produkálni. Folyton csalódást okozok mindenkinek. Elönt a szégyen, kerülöm a férjem és anyukám tekintetét. Szeretnék bocsánatot kérni, de nem nagyon találom a szavakat. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindez az én hibám. Ez a büntetésem, amiért el akartam hagyni a férjemet. Anyuk közben tovább pucolja a borsót, és szépen nyugodtan azt mondja, semmi baj nem lesz, majd meglátod, kicsim. Örülök a babának. Csak titokban félek néha, hogy baj lehet, de reménykedem, hogy minden rendben lesz. Miközben a borsót piszkálja, látom, hogy sír. Megszakad a szívem. Istenem, tudtam, hogy csalódást okozok szegénynek. Következő héten elhatározzuk, hogy felkeressük Cejzelendrét, mégis mégiscsak ő a legismertebb orvos ezen a téren az országban. Elmegyünk hát Budapestre. Ultrahang, vérvizsgálat, majd egy kedves, 35 körüli, szürke színű doktornő hosszasan elmagyarázza, hogy a professzor úr, akit mi nem is láttunk, gratulál a babához, mindent rendben találtak. Feltétlenül értesítsük őket, ha megszületett. Azonnal értem, hogy biztosan a statisztika miatt, és bólogatok ezerrel, hogy persze, közül meg arra gondolok, hogy addig álljál fél lábon, amíg értesítelek. Végre kijövünk a rendelőből, és megkönnyebbülve indulunk haza. Nekem nem szűnik meg ugyan a rossz érzésem, de István olyan kedves, rendes már hetek óta, hogy egész úton azon gondolkodom, az is lehet, hogy majd megváltozik, és nagyon jó lesz az életünk. Az utasítás szerint két-három naponta Debrecen. Jó pár hét elteltével, mikor a professzor újra a nagy ultrahanggal nézi a babát, kedvesen megsimítja a karomat, és azt mondja, na ezt most itt befejeztük. Bólintok, szerintem is ideje hazamenni. Ő viszont azt kéri, hogy menjünk be a férjemmel hozzá a szobájába. Rossz érzésem van, de közben azért mondogatom magamnak, hogy nyugi, a villám se szokott ugyanoda kétszer lecsapni. Micsoda hülyeség ez? Az orvosszobája kicsi, de világos. Szemben ül velünk, és most a bizonytalanság szikrája sem látszik rajta. Sőt, túlzottan magabiztosnak is nagynak tűnik. Kedves Éva, csak nekem beszél, mintha a férjem ott se lenne. Ha ön az én lányom volna, akkor is azt tanácsolnám önnek, hogy ezt itt most fejezzük be. Mondom, oké, okay. De akkor miért kellett bejönni a szobájába? Mint aki meg se hallja, hogy mit kérdezek, elkezdi sorolni, hogy az otthon élő súlyosan fogyatékos kislányunkra való tekintettel azt javasolja, szakítsuk meg a terhességet. Na jó, de kérem, én 35 hetes terhes vagyok, nem tizenkettő! Igen, de ő úgy döntött, hogy mivel nem ötös, ezért talán jobb, ha nem kísérletezünk. Na persze, megint ez a baromság. Csúnyán káromkodom magamban, de hangosan csak annyit kérdezek. Miért? Elmagyarázza, hogy ő szerinte valamilyen fertőzésen volt, ami megtámadta a placentát, az pedig begyulladt ettől, és nem tudta megfelelően táplálni a babát. Igen, mondom, észrevettem, hogy alig nő a hasa, meg keveset is mozog a kicsi, de hát majd megnő ide ki, nem? Egy rövid nem választ kapok. Majd amikor látja rajtam az elképedést, Kedvesen elmagyarázza, hogy a táplálék hiánya oxigénhiányt okoz, ami azt jelenti, hogy jó, mondom, ne is folytassa, mert én nem vérprofi vagyok a témában. Jó, akkor megegyeztünk, hogy ezt itt és most befejezzük. Egymásra nézünk a férjemmel és bólintunk. Rendben. Közben az jár az eszemben, hogy azt sem tudom, mit beszél. Közönt érzek, talán egy csöpni félelmet, és persze hatalmas bűntudatom van. Az orvos megkérdezi, hogy szeretnék-e hazamenni és az otthoni kórházba befeküdni. Vagy ha már itt vagyok, akkor tudjuk le esetleg itt? Persze. Jó lesz. Tudjuk le itt. Gyakorlatilag fogalmam sincs, miről beszél, de persze. Tudjuk le. Tudjuk le. Tudjuk le. Legyünk túl rajta. Megköszönjük, kedvesen kikísér,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 Szólnak, hogy pakoljak le jön majd az orvos. István hazaindul, hogy hozzon ruhákat, és ami kell a kórházban, hiszen pár napig itt leszek. Zsuzssiár a fejemben, talán mégis jobb lenne hazamenni. De aztán győz bennem valami, ami azt súgja, hogy legyünk túl rajta. Egy foglalom el a helyemet egy négy szobában. Nem is értem, hogyan kerültem ide.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 Kedvesen mondja, hogy épít itt az ideje, mindjárt műszakváltás kapjam össze magam. Persze, a műszakváltás majdnem kiment a fejemből. Olyankor a fű fél órán át. A nővér sietett a közben érzem, hogy csúszik ki belőlem valami. Szólok, hogy nem lesz jó, nem tudok ülni, mert kilóg belőlem a gyerekem. A nővér közönyös hangon azt mondja, hogy üljek rá nyugodtan, már úgy sem él. Ó, oh, hogy ismerted ki a fejemből?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 István bejelentkezik a bátyjához, aki pár száz méterrel lakik a csecsemő otthontól. Nekem marad a kórházi papírok kikérése. Csodálkozva néznek rám a gyekben, miért pont Eger. Van itt a megyében két otthon is. Ja, mondom, vigye oda a saját gyerekét, ha rászorul. Röngem, vérvétel, vizelet, körzeti orvosigazolás. igazolás néni mindenben maximálisan segít. De már mindenütt ismernek, van protekciónk, így viszonylag gyorsan mennek a dolgok. A tanácsházán is bejelentem, hogy más megyébe kerül majd a gyerek. Őrlapokat kell kitölteni, és ilyetten veszem észre, hogy a gyógyszerellátáshoz mindkét szülő aláírása szükséges. Ha most hazaviszem Istvánnak, hogy írja alá, akkor gúnyos mosolyt kapok. Lám-lám, még ennyit sem tudok nélkül elintézni. Kimegyek hát az épületből, fogom a tollat, és egyszerűen alá kanyarítom helyette a nevét. A előtt állok, és miközben aláírom, ösztönösen balra fordulok. Meglátom a Gimit, ahová jártam. Udasétálok a jól ismert ablakok alá, és azonnal eszembe jut, honnan is van ez a tehetség és bátorság, hogy gond nélkül utánzom a férjem aláírását. A Gimi négy évében ugyanis az én drága pattársam hegyi peti anyukájaként sok-sok ellenőrző bejegyzést szignóztam ugyanígy. Hegyi Petivel első osztályban büntetésből ültettek minket egymás mellé, mi pedig csak azért is kitartottunk egymás mellett négy éven át, a leges-legjobb pattársi barátságban. És ebbe elkerülhetetlenül beletartozott az ellenőrző, amiből szigorúan kettő volt, hegyi nékként való aláírása is. Peti ugyanis, hogy őt idézzem, nem akar csalódást okozni a szüleinek. Hát igen, ilyen választékosan fogalmazott az én drága pattársam már akkor is. Aláírásilag én pedig jobb hegyinél voltam, mint az eredeti. Olyannyira, hogy amikor negyedikben a nyári munkavállaláshoz szükséges kérelmet Péter rá nem jellemző figyelmetlenséggel az anyukájával íratta alá, az osztályfőnökünk nem akarta elfogadni. Gúnyosan, na most elkaptalak fejjel mutogatta hegyinek, hogy ez nem az édesanyja aláírása. Hegyus azonnal kikapta a kezéből a papírt, és a tőle telhető legnagyobb komolysággal közölte. Holnapra hozza a jót, de azt hittem, munkavállalásnál nem nézik annyira, mert úgy is tudja Oszifő, hogy az anyukája megengedi. Másnapra készítettünk új kérelmet, aláírtam, hogy né, az osztályfőnök pedig elégedett mosolyal tette el, miközben közölte, Komolyabban kellene venni az efféle hamisítási ügyeket, de most az egyszer laza lesz, és nem tesz bejelentést az igazgatónőnek. Nem is értettük, mitől lett hirtelen ilyen jó fej, nem volt rá ez jellemző. Általában szorongva tipeget szörnyű zöld sájával a nyakában, amit szinte mindig a szája elé szorított, nyilván érzékeny volt a szagokra, vagy csak tőlünk félthette az egészségét. A szeretet vagy a kedvesség szikrája sem volt benne soha. Mindig érzékeltette velünk, hogy semmire sem visszük majd az életben, és egyébként is kulturálatlanok vagyunk. Ez volt a kedvenc szava – kulturálatlan. Kimért és kegyetlen volt, mi pedig igyekeztünk ezt kellően viszonozni, ahol csak tehettük. Sportot űztünk abból, hogy ki tud többször rátüsszögni. Szóval Hegyi hálásan köszönetet mondott az osztályfőnöknek, és csak a suli előtt visítottunk fel hangosan röhögve – de Gazsi bácsi, a tanár az ablakból kihajóva még így is kikiabált. – Hegyi, Novák, elment az eszetek? – Nem, mondtuk, éppen most jött meg. Itt állok most, ugyanaz előtt az ablak alatt, és elégedetten nézegetem, milyen jól sikerült most is az aláírás. Megdicsérem magam, más úgy sem szokott, ezt is elintéztem, majd ilyetten veszem észre, hogy minden kész. Húznám még az időt, de Zsókan éni figyelmeztet, hogy Zsuzsi most éppen jól van, egészséges, most kellene megpróbálni elvinni. Jön a tél, állandóan beteg lesz, nem fogadja majd az otthon. Belátjuk, hogy igaza van, de közben mindketten próbáljuk feldolgozni a tényt, hogy többé nem lesz velünk a gyerekünk. Hogyan veszek egyáltalán levegőt nélküle? Lassan négy éve minden pillanatot vele töltök. Hogyan lesz ez után? Kivel fogok beszélgetni varrás közben, vagy kinek fogok ordítva mozgalmi dalokat énekelni, más nem nagyon tudtunk akkoriban vezetés közben. Anyu erős, vigasztal, hogy ez a helyes döntés. Ne engedjük, hogy itthon történjen valami, ami visszafordíthatatlan. Nem vagyunk orvosok. Nagy merésség, hogy szondán keresztületetem, túlságosan veszélyes. Tudom én... De rettegek, hogy mi lesz, ha nem úgy etetik, ha fáj neki a szondázás, amikor más csinálja. Anyu szomorúan nézzám. Érti ő, de engem is félt. Aztán, hogy magam nyugtassam, órákon át mesélem Zsuzsinak, milyen nagyszerű helyet találtunk neki. Ecsetelem, milyen jól fogja ott érezni magát. Lesznek majd barátai. Nem nagyon hagyja meg a dolog. Isten érzi, hogy ha a gyerek megy, megyek én is. Agresszívabb, mint bármikor eddig. A fáradt harcot elkeseredett küzdelem váltja fel. Azon már régen túl vagyunk, hogy utasítgasson, de arra mindig talál indokod, hogy hol szóval, hol tettel, de báncson. Ha főzök, az a baj, ha nem, az a baj. Ha rövid a hajam, az a baj, ha növesztem az a baj. Ha befestetem, az a baj, ha nem, akkor szerint elhagyom magam. Mindezt lögdösések, rugások tarkítják szinte már figyelmeztetés és előjelek nélkül. Már nem számít, hogy Zsuzsi a kezemben van éppen. Ha szerinte rosszul viselkedem, ez sem tartja vissza. Mikor kocsonok az autóval, és az tenyernyi helyen behorpad, összerugdos. Nem az a problémája, hogy összetörtem a kocsit, 600 forintnyi kár esett, hanem, hogy nem vagyok ettől a ténytől eléggé szomorú, mert bunkó vagyok és egy féreg. Egyszer a húgom is ott van, amikor megüt. Ő védeni szeretne, először csak próbálja lefogni a férjemet, de mikor ez nem sikerül, neki támad. István erre természetesen őt is megüti. Mónia a földre kerül és kúszik a telefonért. Felekarja hívni anyu húgát, hogy azonnal jöjjön, segítsen nekünk. De a férjem rátapos a kezére. Majd mielőtt lehiggadna, elrohan otthonról, én pedig órákig könyörgök a húgomnak, hogy senkinek ne beszéljen erről. Tulajdonképpen rettenetesen szégyellem. Szégyellem és szégyellem a helyzetet, de mosolyogva hazudom Móninak, hogy az egész csak valami félreértés volt. Móni összönösen jó gyerek, soha nem szerette a hazugságot, így aztán nem is feltételezi senkiről, hogy nem mond neki igazat. Drága kicsi lány volt mindig, a rossz indulat és a rosszaság szikrája sem volt benne. Amikor iskolába került, nagyon meg akart felelni anyunak és nekem. Lelkiismereti gondot csinált minden házi feladatból, Órákon át képes volt ellenőrizgetni esténként, készen van-e mindennel. Másodikban egyszer mégis kettest kapott olvasásból. Elfelejtettünk gyakorolni, és a néni felszólította. Egész este bánatos, könnyes szemmel ült a konyhában. Tejbegrészt főztünk neki, hogy jobb kedve legyen, de még az édes illata sem csalt mosolyt a kis arcára. Akkor abban a pillanatban jobban szerettem, mint bármikor, minden megtettem volna, hogy egy szar kettes miatt ne legyen bánata. Bohóckodtam, énekeltem neki, csiklandoztam, de semmi. A tányér fölött ülve bánatos arccal hagyta, hogy a könnye belecsöppenjen a kedvéért jó csomósra készült tejbe grízbe. És akkor anyu elkezdte mondani, hogy ugyan kislányom, ne bánatoskodj. Évának százegyese is volt másodikban, közben jelentőség teljesen rám nézett, hogy támogassam csak, sőt, tele volt az ellenőrzője beírással. Én erre úgy bólogattam, hogy kétség se férhessen hozzám, mindez igaz, hogy hozzám képestű egy angyal. Az a francos kettes pedig egyáltalán nem számít, és nézze meg, mi milyen vidámak vagyunk. Nagy nehezen kiszipogta magát, és csak hogy ne okozzon újabb csalódást, felfalta az összes tejbe részt. Pár hét elteltével vidáman trallalázva jött haza suliból. Anyu kérdezte, hogy mi újság az iskolában. Jött az automatikus válasz, hogy semmi, majd egy perc elteltével, hogy ja, kaptam egy egyes számtamból. Anyu arca eltorzult, és szinte reketten kérdezte, hogy ezt csak így mondod, vidáman énekelgetve? Mire Móni döbbenten nézett rá. Miért? A múltkor kettest kaptam, és hogy örültetek neki? Ha így megy tovább, súgtam oda anyunak, akkor legközelebb a szülinapodra kirúgatja magát, csak hogy örömet szerezzen. Most, tíz évvel később, ahogy értetlenül és megszeppenve figyeli a férjem örjöngését, érzem, hogy újra hazudnom kell neki valamit, amivel kimentem mindannyiunkat a szégyemből. Nem tudok nem hazudni, nem kell sokáig győzködni, Nyilván ő is arra éhezik, hogy elhiggyje, az egész csak egy szerencsétlen félreértés volt. Később persze teljesen világos lett a helyzet neki is, de csak sokkal később. Mert a sebb csak ritkán látszanak, hiszen István kínosan ügyele arra, hogy olyan területet üssön és rúgjon, amit ruha takar, főleg a combomat. Egyszer véletlenül inkben nyitotta a út a volt kolléganőmnek Áginak. Váratlanul jött fel hozzám, nem is gondolkodtam, csak kitártam az ajtót. Azonnal meglátta a combomon a csúnyán feldagadt vér Isten, Úristen, picúr! Nyugtasd meg, ez ugye nem az, aminek látszik. Ezek szerint igaz, amit hallottam? És akkor ott, először életemben elsírtam magam, és elmondtam neki, mi folyik ebben a lakásban nap, mint nap. Bólint. Valamelyik itt lakó családot jól ismeri, már tudott róla. Épp ezért jött, hogy megkérdezze, ugye nem igaz, és csak félreértenek valamit a szomszédok. Könyörgök neki, hogy senkinek ne mondja el. Nem beszélek erről én sem senkinek, de főleg nem panaszolom anyunak. Már nem az az oka, mint az elején, hogy másnap a bűntudattól a férjem állompasi lesz. Már rég nem lesz az. Már csak az az oka, hogy tudom, elmegyek innen. Elmegyek, és soha nem jövök majd vissza. Csak erőt gyűjtök hozzá. És tudom ám, hogy nagyon is ludas vagyok a játékban. Nem adom meg neki az egyetlen dolgot, amire vágyna. Nem tisztelem, és nem nézek fel rá. Tudom, hogy ez a baja velem. Mégsem teszem meg. Azért sem. Ági megérti, és nem kérdez többet. Én pedig kínosan ügyelek arra, hogy kék foltjaimat eldugjam Zsuzsi elől, mert ő az apját is szereti, az apja pedig egyenesen rajong érte. Késő őszel elérkezik az idő. Már csak a befekvés időpontját kell meghatározni. Kiválasztjuk a napot, és szép csendesen elkezdünk pakolni. Közben egy folytában beszélek Zsuzsihoz, továbbra is azzal szórakoztatom hangos, cuppogások közepette, hogy milyen nagyszerű helye lesz, a szobát is kiválasztottuk, teraszos! Látom, nem nagyon érdekel a dolog, mondom neki, miközben húzom ki a szájából a szondát. Úgy látom, kicsit kéreted magad. Cuppogok még egy kicsit, mire elmosolyodik, én pedig ráfogom, hogy igenis tetszik neki a teraszos szoba ötlete. Megérkezünk az otthonba. November vége, köd. Zsuzsi azonnal megkapja a helyét, és mi is maradhatunk, ameddig szeretnénk. Teljesen szokatlan hozzáállás, senkivel sem kell harcot vívni, hogy ott lehessünk, sőt, inkább szívesen veszik. A szobágyuk nyolc ágyas, egy nővér látja el őket. A terasz öreg fákkal teli, hatalmas udvarra nyílik. Ez a hasonló helyekhez képest, amiket megnéztünk, maga a Kánaán. A többi otthonban átlagban harminc 35 gyereket lát el egy nővér, amiből egyenesen következik, hogy egész nap bűzben fetrengenek. Az pedig, hogy levegőzni vigyék őket gyakorlatilag elérhetetlen álom. Zsuzsi az ajtóhoz legközelebbi ágyba kerül. Fehér, rácsos ágyak, a sarokban műszerek, de más nem emlékeztet kórházra. A gyerekek színes ruhákban vannak, az ablakon függöny. A szag tiszta, fehér. Néha enyhe székletszag előfordul, de akkor azonnal megkeresik az okozóját. Zsuzsi tündéri szobatársakat kap, ahogy pakolunk, észreveszem, hogy egy kisfiú sündörök körülöttünk. Kérdezem a nővét, hogy ki ő. Á, csak Rudi, az otthon szívtiprója. Rudi négy éves, állami gondozott roma kisfiú, szívbeteg és enyhén értelmi fogyatékos. Nekem nagyon tetszik. Látta, hogy friss hús érkezik. Jött felmérni a terepet. Szereti a szép lányokat. Zsuzsi se úszhatja meg a kapcsolatot, minden csaj megvolt neki az osztályon. Döbbenten nézhetek, mert a nővérke megsimítja a karomat. Úgy, úgy, ezek itt élnek, nem vegetálnak. Rudi lekuporodik a kis székre. Türelmesen várja, míg kipakolunk, és Zsuzsi a helyére kerül. Majd fog egy meséskönyvet, és elhelyezkedik a kiságy mellé. Most mesélni fogok neked. Ezt mondja állítólag, de számomra nehezen érthető a beszéde. Észreveszem, hogy fejjel lefelé fogja a könyvet, De nem fordítom meg. Lehet, hogy így szebb lesz ez a mese. Zsuzsi szemmel láthatóan lubickol az új udvarló jelenlétében. Megáll az eszem. Taknyosok? A szoba többi lakója csendesen vigyorog. Aki tud kommunikálni közülük, az hangokat ad ki, azzal jelzi, hogy örül az új jövevénynek a világról mit sem tudok, pedig csendben fekve, láthatóan hatalmas lelki nyugalomban várják, hogy végre magukra maradhassanak. Lassan hazakészülünk hát, megpuszilom Zsuzsit, kérem a nővérkét, hogy nagyon figyeljen rá, és elmondom neki, mit, hogyan szeret a lányom, mire kell vigyázni. Bólogat, nem kéri ki magának, sőt, kérdez, ez is szokatlan. A hazafelé úgy csendes, már nem félek attól, hogy a férjem megüt, ha hazaérünk, mert egyszerűen nem érdekel. Nem akarok vele lenni. Kerülöm a lakásban, ami szörnyen, de szörnyen üres. Éjjel felriadok mindenneszre. Újra és újra figyelmeztetnem kell magam, hogy aludhatok, semmi baj nincs. Alig várom a reggelt, hogy végre felhívhassam a csecsemő otthont. A nővér elmondja, hogy Zsuzsi nagyon jól aludt, most reggelizik éppen, híg tejbe gríz van, az könnyen átmegy a szondán. Rudival késő este kokettált, még mosolygott is neki. Hát na, szépen vagyunk, nem egészen egy nap alatt felejted el az anyádat, megállj te kisdög. Nővér nevetve mondja, hogy átadja az üzenetet, de a szerelem már csak ilyen. Csendesen telnek a napok. Dolgozunk, és kicsit erőtlenek vagyunk. Hétvégén megyünk Zsuzsihoz, és mindent rendben találunk. Az ajtóval szemben fekvő kisfiút, Ferikét megdicsérem, hogy milyen jól néz ki. Fekete hajú, hat éves forma gyerek, súlyosan fogyatékos, de valamennyire tud kommunikálni, sőt, Zsuzsival ellentétben azt is tudja, hogy hol van. Örül, hogy szólok hozzá, és látszik, hogy nagyon akar valamit mondani. Kicsit nehezen végre, kinyogi, milyen nap van? Először nem értem, mit kérdez de a nővérke lefordítja. Vasárnaponként látogatják, egész héten a szüleit várja, mindig válaszolni kell neki, és mindig azt kell mondani, szombat. Bármilyen nap is legyen, mindig azt kell mondani. Akkor megnyugszik, hogy holnap vasárnap is jönnek a szülei. Jó, de hétfőn is azt kell mondani? Igen, azt. Elmegyek. Magára hagyom István Zsuzsival, hagyom, hadd sugdolózzanak egy kicsit. A folyosó mellettünk és szemben is szobák sora. Bemegyek mindegyikbe, ismerkedem a gyerekekkel. A szemközti szobában laknak a felnőtt korú, magatehetetlen betegek. harminc negyven körüli férfiak, húsz év körüli lányok, akik módra élnek. Pelenkás módra, és cumiból vagy szondánát kapják az ételt. Nem érdek meg, Halkan beszélek hozzájuk. Van köztük, aki reagál, van, aki nem. Friss tekintetű nővérke az egyik szoba felelős, egy erős fiatalember a másik. Kell ide az erős kar, nehéz őket mozgatni. Hetente jár fodrász hozzájuk, borotválja és nyírja a fiúkat, frizurát igazít a lányoknak. Így aztán ápolta a külsejük, és mivel minden nap szigorúan vett fürdés van, és két óránként tisztábatétel, tétel, az illat is inkább friss, mint kórházi. Rokonszenves, szenves, fekete hajú negyven körüli fiatalember fekszik az ajtónál. Köszönöm nekem, hogy szia, viszontzom és megkérdezem, jól van-e. Azt mondja, igen, csak nemrég tüdőgyulladása volt. Elképedek, hogy milyen szépen beszél. Igen, van közöttük ilyen is, aki értelmileg majdnem épp. Nekik a legnehezebb egy életen át feküdni. Megtanulom szeretni őket a nővérek és orvosok előtt pedig, akik itt dolgoznak, földig hajolok. Eljön Zsuzsika negyedik születésnapja. hatalmas tortával érkezünk, anyu, a húgom, István és én. Rudi intézkedik, szaladgál, hogy torta lesz, mert megjöttek a csaja szülei. Mondom neki, hogy csak lassan azzal a csajozással, mert letöröm a derekát, de nem vesz komolyan. Egy idő után látom, hogy elmélyülten rajzol, nyilván ajándékot gyárt. Nézem az össze-vissza vonalakat és köröket. – Mi lesz ez? – Liba, mondja. – Ja, tudom, már hallottam, hogy Rudi minden állatot libának hív. Megpuszilom, ő pedig hálásan az ölembe bújik. – Jó őt ölelni. A szoba legidősebb lány lakója Marika. Marika éppen a mobil vécén ül, egyáltalán nem zavarja, hogy ott vagyunk. Fesztelenül cseveg velünk, mondja, hogy tegyünk félre a tortából neki is, ha végzett, feltétlenül megeszi. Furán összekeverednek itt a dolgok. Szemére érzett semmi, az élet természetes dolgai pedig magától értetődőek. Szóval Marika a vécén ülve magyarázza, hogy édes szájú és jó lesz az a torta. Kérdezgeti, hogy milyen ízű, amikor a szomszéd szobából bejön egy apró termetű fiatalember. Udvarolni szeretne Marikának, és hódolata jeléül egy óriási Mikulás figurát hoz ajándékba. Marika a zavar legkisebb jelenélkül külül tovább a helyén, annyit mond csupán, hogy mindjárt végez, és együtt akkor tornázhatnak, meg talán még egy puszit is kaphat a lovag. Mosolyogva nézzük őket anyuval, aki még kérdezgeti is őket, hogy mióta járnak együtt. Egy pillanat alatt alakul ki közöttük festelen beszélgetés – Pár perc múlva már hangos kacagások közepette, egymás szavába vágva mesélik anyunak szerelmük történetét. A tortából aki csak enni tud, mindenki kap. Ferikét biztosítjuk róla mindannyian, hogy szombat van, Zsuzsinak pedig cuppogunk, nyávogunk, és ő pedig hangos kacagással jutalmaz minket. Boldog. Rudi úgy mozog az osztályon, úgy hordozza a torta szeleteket, mintha ő lenne az ünnepelt, persze nyilván úgy is érzi. Fényképezünk, nevetgélünk, és majdnem boldog vagyok. Aztán hazaindulunk, egész úton arról beszélünk Anyuékkal, milyen jól érzít magát Zsuzsi. Jó, de azért karácsonyra hazahozom. Anyu nem helyesli, szerinte jobb neki, ha nem mozgatjuk, de nem érdekel, nem tudom otthagyni. Nem tudok nélküle ünnepelni. Tehát hazahozzuk. A szent este hármasban, borzalmas légkörben telik, a feszültség tapintható. Még a gyereknek sem tudok örülni, valamiért nem zökkenek vissza a minden aprón figyelő anyuka szerepébe. Szörnyű megjegyzéseket kapok a férjemtől. Nem üt meg, csak próbál megalázni. Oda vonszol az előszobai tükör elé, hogy nézzem meg, milyen csúnya vagyok. Szerintem így kellene kinézni egy 27 éves nőnek? Fakon közlöm vele, hogy nyilván nem, de most majd ő biztosan elmondja nekem, hogyan is kellene kinéznem. Ordít, hogy őt nem érdekli, mit pofázok, és nekem újra, mint mostanában minden dükkitürése alkalmával, eszembe jut a Debreceni kórházkerti sétánk. Mennyire más most, mint az a kedves, lassan beszélő férfi de tudom, hogy a kedves, lassan beszélő férfi ott maradt a Debreceni klinika kertjében. A szentest ellenére inkább átmegyek Zsuzsival a szomszédba boldog ünnepeket kívánni, addig sem kell otthon azt hallgatnom, mi mindenben vagyok, még átlagon aluli. Joli és Sanyi körbeugrálják a gyereket, csókolgatják össze-vissza, annyira örülnek neki. Halvány mosoly a jutalmuk, kacagás sehol, hiába cuppognak. Zsuzsi leépülése folyamatos, ugyanakkor kiszámíthatatlan. Néha előfordul még, hogy hangosan kacag, de egyre ritkábban. Nevetése egyre erőtlenebb, már csak ritkán látszanak ki a fogai, amelyek nem nőttek normális méretűre. Mivel nem tud rágni, nem éri inger a fogait, és a nyelve sem engedi kinőni őket, mert a tónustalanság miatt elterül, és egyszerűen visszanyomja a fogazatát. Ezért csak két-két és fél milliméterre jöttek ki az ínyéből. A szája tökéletes vonalú, csodálatos ívű. Kisebb korában, mikor még tudott tenni, emlékszem a pillanatokra, amikor etetés közben belenéztem a szemébe. A világon nem volt nálam boldogabb anya, ezt mondhatom. Magaménak tudhattam a földkerekség legszebb, legcsodálatosabb tündérét. Nem azért, mert az én lányom. De a szeme a világon a legszebb tündöklő búzavirágkék. Hatalmas, sötét szempillái vannak, és erős, szőke szemöldöke. A haja mindig két is van vágva, de a fekvéstől még így is vatta cukorszerű hátul. Anya szokta is mondani, hogy én nem voltam mágyhoz kötött beteg, de nekem is ilyen vattaszerű bókja volt a hajam. Szóval hasonlít rám. Imádom a bőrét, szeretem csókolgatni, olyan zsuzsi illatú. Mire az intézetbe került, a szemeit egyre kevesebb szer láttam. Egyre kevesebbszer tudtam belenézni, mert szinte mindig félig lehúnyva tartotta. Már kevés dologra reagál, a külvilág réges -régen megszűnt a számára, csak az éles, meglepő hangokra mosolyodik el. A mozgása teljesen leépült, a fekvésen kívül másra nem képes a felültetem a fejét tartanom kell a kezemmel, mert mint egy újszülött csecsemőnek neki is hátra vagy előre billen. A koponya mérete nem változott nyolc hónapos kora óta, ezért a testéhez képest nagyon picinek tűnik a feje. Az a boldog fotó, ahol hason hasonfekve támaszkodik és könnyes szemmel néz a kamerába, már a múlté. Kezét vagyok őbe vagy jellegzetes csuklóból tört merev tartással lógatja. Hiába sok tornáztatás, a gyógyszerek, nincs könyörület. A világról mit sem tudó pici változik. Hét kilót nyomim már több éve, de a magassága, vagyis a hossza már majdnem eléri az egy métert. Nehéz neki ruhát beszerezni, így varni szoktam rá részeseket, Meg van néhány jó volt, ahol tudok vásárolni. A lábát mereven tartja, soha nem volt rajta cipő. Eszembe jut, hogy az első ruhadarab, amit megvettem neki, félidős terhesen, egy as méretű adidas cipő volt. Nagy szó volt akkoriban, hogy be tudtam szerezni, és boldogan őrizgettem sokáig. Aztán elajándékoztam. Igen, a lába. A meztelen talpacskáit sokat csókolgatom. A sarkából egy darab hiányzik, mert a véroxigént az onnan vett vérből nézték újszölött korában. Az úja is hegesek, minden új újbegyében, de még a lábújai begyében is göbök érezhetők. Hát én is ezeket szeretem rajta a legjobban. Ezeket szeretem puszilgatni, csókolgatni. Ezernyi fájdalom csillapító puszítadok a rettenetes sebekre nap mint nap. Igen, ez hiányzik a legjobban. Karácsony első napján anyujékhoz készülünk ebédre. István végig kiabálja velem az utat. Én vezetek, ő pedig minden mozdulatomba beleköt, természetesen vezetni sem tudok elég jól, Ordít, hogy egy szánalmas féreg vagyok. Mint mondtam, ez a kedvence, a féreg és a bunkó. Közönös vagyok, de érzem, hogy megy fel bennem a pumpa. Megérkezünk, felfelé menet a liftben már lögdös, hogy milyen szerencsétlen vagyok, és még a gyereket sem tudom jól tartani. Arra gondolok, hogy egyszer majd megölöm. Míg el is képzelem. Nem először fordul elő, hogy gyerekkel a kezemben lögdös. Eszembe jut, amit nagyanyám mondott mindig anyunak, amikor apuval veszekedtek. Hogy nincs feneketlen pohár, mind betelik egyszer. Érzem, hogy az enyém már csordultig van. Máskor ilyenkor összeszedtem az arcvonásaimat, mielőtt becsengettünk. Ma nincs kedvem ehhez. Már nem érdekel, meglát-e rajtam valamit, anyu? Kedvesen nyitajtott ajtót, és azonnal észre is veszi, hogy veszekedtünk. Valami baj van? kérdezi. Szokásomtól eltérően azt mondom, igen. Eddig soha nem beszéltem arról, mi zajlik a házasságomban, csak azt tudta, nem a legjobb a kapcsolatunk. nélkül engedett haza minket Zsuzsival, minden alkalommal, ha pár napig eljöttünk a férjemtől. Az én harcom volt, nem az övé. Soha nem panaszoltam el, mi is a valóság. Anyu meg úgy volt vele, hogy veszekednek, majd kibékülnek, megesik máshol is. Most viszont elmondom neki, hogy István lögdösött, és egyébként elég sűrűn megszokott ütni. Miközben beszélek, ösztönösen anyu mögé húzódom. Mögötte állok, biztonságban. Az érzés ismerős, túlságosan is az. Talán nyolc éves lehettem, amikor apu elől, akire épp akkor is rossz hatással volt az ital, Keresztanyámékhoz menekültünk A szomszéd utcában laktak, könnyen átszaladtunk Meg hát Díus Győr amúgy sem túl nagy Apu jött, vagy talán szaladt utánunk de Amikor meglátta, hová futottunk be Kicsit bizonytalanabb léptei jelezték Hogy a bátorsága bizony az inába szállt Keresztanyám egyik kezében a nagy, lekvárfőző fakanállal Másik kezét csípőre téve állt a bejárati ajtóban Hatalmas mellei fegyverként meredtek előre Meglengette a fakanalat és vészjóslóan ordított oda apunak. – Gyere csak, Gyula! A hugom és anyu a szobában összeölelkezve ültek, engem viszont a kíváncsiság odahajtott keresztanyám mögé. A csípőretett kezemögül kiválóan végignézhettem, ahogyan apu elbizonytalanodik. Emlékszem az érzésre. Nem győzelmet, csak valamiféle zavarba ejtő biztonságot éreztem. De a biztonságérzeten is átsütött egy másfajta érzelem – mert leginkább csak sajnáltam aput, amiért nem jöhet be, és nem lehet velünk. Hiszen tudtam, hogy nem ránk haragszik. Közben apu megtorpont. Nem hiszem, hogy megijedt, de hogy alaposan elbizonytalanodott, az biztos. Megfordult, és magában morogva lassan hazason fordált. Most viszont itt, anyu mögött állva nem sajnálom a férjemet egy cseppet sem. Inkább mérges vagyok rá. Egyszer csak nem tudom, milyen aljas indokból de anyám háta mögül kinyúlok, és egy hatalmas pofont adok neki. Jól esik. Kélyesen jól. Isten meglepődik. Közli, hogy azonnal megyünk haza, nincs ebéd. Elindulunk hát vissza az otthonunkba. A kocsiban, amit most is én vezetek, ordít, és újra eszembe juttatja, milyen egy senkiházi bunkó is vagyok én. Azt gondolom, hogy ez így is van, mert végre indokodtam arra, hogy szidalmazzon, hiszen megütöttem. De közben befelé mosolygok. Még most is érzem azt az elsöprő kéjét, ami az ütés pillanatában elöntött. A szidalmai pedig már semmilyen hatással nincsenek rám. Ezt érzi, mert egyre ingerültebb, vezetés közben lögdös. Felémlik egy régi eset. Zsuzsi olyan egy év körüli lehetett, akkor is én vezettem, akkor is anyujéktól tartottunk hazafelé. Egyszer csak megállt alattunk a kocsi. Hiába próbálkoztam, csak nem akart beindulni. Kiszálltam, hogy megnézem, mi lehet a baj, de semmi eltérés nem láttam a kis motorjában. Nem értettem ugyan hozzá, de benzinünk volt, tehát csak is valami motorhiba okozhatta a gondot. Istvánban folyamatosan ment fel a pumpa, saját magát kezdte hergelni. Először csak gúnyolódott, hogy nyilvánvaló mennyire béna vagyok, nem tudok rendesen vezetni, azért fulladt le a kocsi. Mondtam neki, hogy szerintem nem az a baj, erre még idegesebb lett, nem szerette, ha nem értettem vele egyet, és lögdösni kezdett. Zsuzsi a hátsó lésén fekvenyő szörgött. próbálta jelezni, hogy hé, én is itt vagyok. De az apja ezt meg se hallotta, tovább hergelte magát. Kiszállt, és elkezdte tolni a kocsit. Nem tudtam beindítani így sem, tehát újabb válogatott szidalmazásokat kaptam. István beült mellém, és hosszasan ecsetelte, mennyire bunkó vagyok, mert még vezetni sem bírtam megtanulni. Visszaszóltam neki, és elsírtam magam. A Kiliani buszmegálló előtt voltunk, az ott áldogáló emberek közönyösen nézték, hogyan ordít velem a férjem. Sírva kértem Istvánt, hogy menjen el taxiet a közeli állomásra, toljuk fel a kocsit a járdára, és majd másnap elmegyünk érte. De ő ott, a buszmegállóban várakozók előtt inkább két kézzel verte a fejemet a kormányba. Az orrom fájt. Sírtam, hogy fel fog dagadni, de nem hagyta abba. Könyörgőre fogtam. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy az emberek, bár többen néztek ránk, inkább lesütik a szemüket, vagy elfordulnak, hogy ne kelljen segíteniük. Kiugrottam hát a kocsiból, és elszaladtam taxijért. Mire visszaértem, István valamennyire lehiggadt, és hajlandó volt a gyerekkel átszállni, majd a kocsit a járdára feltolni. Másnap kiderült, hogy nem a vezetési tudásommal volt a baj, a műanyag elosztó fejrepet meg, és akkor régen még voltak kedves, könyörgős másnapok. Ez jár az eszemben tehát hazafelé, és arra gondolok, most nem várom meg, amíg megüt. Csendesen félreállok, és megkérem, hogy vezessen ő. Szó nélkül átül a vezetőülésre, én pedig nem szállok be mellé, hanem elindulok taxiért. Utánam kiabál, hogy ott fekszik a gyerekem a hátsó lésén, azonnal forduljak vissza, és menjek velük. Közlöm vele, hogy Zsuzsi az ő gyereke is. Vigye csak szépen haza, lássa el. Én most visszamegyek anyukámhoz, és holnap majd jelentkezem a gyerekért, hogy visszavigyem Egerbe. Aztán jön egy taxi, beülök, és ott hagyom az elképet férjemet az út közepén. Másnap pedig úgy, ahogyan ígértem, elmegyek Zsuzsiért. Elhozom a kocsit, és visszaviszem egerbe. István szótlan és bánatos. Hozzám már nem kedves, még most sem, pedig gyötri a bűntudat. Csak azt kérdezi, anyu haragszik -e? Nem haragszik, csak nagyon szomorú, válaszolom. Később megtudom, hogy próbált bocsánatot kérni. Elment hozzájuk, virágot is vitt, mint azelőtt nekem. Most anyut próbálta ezzel meggyőzni arról, hogy ő tulajdonképpen jó fiú. De nem volt szerencséje, mert nem találta otthon, a hugom engedte be. A virág mellé István hosszú levelet is írt, amiben sajnálkozott. Anyu még ma is őrzi azt a levelet. Zsuzsi nincs jó állapotban. A stressz rosszat tett neki, meg aztán az apja nem tud szondázni, csak tápszert adott neki üvegből. Remélem nem haragszol, láttad, hogy nem tehettem mást, jobb ilyen, ezt mondogatom neki. Nem válaszol. Tudtam, hogy megsértőt, viccelődöm, de aztán kicsit nyávogok neki, amin halványon elmosolyodik, és én érzem, hogy szent a béke. Mikor megérkezünk Egerbe, arra gondolok, ha már ilyen hamar visszajöttünk, maradok vele egy kicsit. Talán félek hazamenni, nem túl kellemes otthon a hangulat. Zsuzsika hamar elalszik, kimerült a hosszú úton. Rudika természetesen őrzi az álmát, persze közben fesztelenül cseverészik a maga nyelvén a nővérkékkel. Nem tudni miért, vagy kinek a példájára, de szigorúan magázza őket. Nem azért linksné, de amíg maga nem volt itt, mindenki a maga tablettáját szette, vetti oda a szolgálatban lévő ápolónak. Kérdőn nézek a nővérre, nem voltál itt? Szabim voltam, mondja, és vigyorog, mert semmiféle gyógyszert nem szed, és a szedne se tartaná a korteremben. Rudika erősködik, hogy de bizony, és bár nehezen értjük, amit mond, határozottan árulkodásnak tűnnek a szavai. Győzködi a nővét, hogy lopnak itt, mindent beszednek, ami a magáé. Beszéd közben erősen gesztikulál és bólogat. Talán magát is győzködi, hogy linksnét bizony mindig meglopják, ha Szabira megy. Na jó, Rudika. Mutasd meg, milyen tablettát szednek be, ami az enyém. Rudika megfogja a kezét, az ablakhoz vezeti, ahol a belső párkányon egy szaharinos doboz hever, benne néhány szem édesítővel. Hát itt van! Úgy tudom, ez a maga tablettája! Mindenki ezt szedi, láttam! Közben kicsit ki is húzza magát. Látványosan érezteti, hogy helyesen cselekszik. Linsné összecsókolja, amiért ennyire vigyázza az ő tulajdonát, és megnyugtatja, hogy a tablettákból vehet más is nyugodtan. Vigyorgok én is, és rájövök, hogy jó itt. Rudival elindulunk ketten kézen fogva. Kéri, hogy kísérjem haza a szomszéd folyosóra. Nagyon megszerettük egymást. Elkísérem, pusziszkodunk, és elindulok vissza Zsuzsihoz a fekvő részlegre. Közben járok egyet a folyosókon, hát ha még több barátra lelek. Kedves szempár sétál kéz a kézben velem szemben. A fiú olyan tizenöt körüli, fekete, rövid hajú, sötét szemű. Járása kicsit bizonytalan, jellegzetesen kifordult lábaival nehéz a lépés, de nagyon igyekszik, nehogy lemaradjon a kedvesétől. A lány érzésem szerint kicsit idősebb, dundi, szeplős, bájos arcú. Vöröses szőke, hosszú haja két hosszú varkocsba van fogva, mint a mesebeli gyúliskának. Erős pacsuli illat lengi körül őket, nyilván a rendezvú fontos kellékének tekintik az illatosítót, de ahogy beleszagolok mellettük a levegőbe, megállapítom, hogy nem nagyon tudják a mértéket. Kedvesen köszönnek, a lány láthatóan borzasztó büszke arra, hogy már van fiúja, és azt is észreveszem, hogy beszélgetni szeretne. Megállok hát, és megsimogatom az arcát. Milyen szép kislány vagy, mondom kedvesen. Ugye? Szól közbe azonnal a lovagja. Együtt járunk, tudod? Tudom, felelem, pedig dehogy tudom, csak benfentesnek akarok látszani. Nem sokára elveszem feleségül hadarja tovább kérdezés nélkül a fiú. Gabinak hívnak, őt pedig Eszternek. Az jó, mondom. De vigyázzatok a házassággal, nem mindig sikerül olyan jól, mint a filmekben. Eszter bölcsen bólint, értésemre adja, hogy tisztában van ő mindennel. Megsimogatja párja arcát, és rajongva közli. Igen, de mi nagyon szeretjük egymást. Hát, akkor az más, válaszolom. És magukra hagyom őket. Ahogy tovább megyek, a folyosó végén észreveszek egy tíz éves forma kisfiút. Egyedülül a padon. Még soha nem láttam az előtt. Köszönök neki, leülök mellé. Itt laksz? kérdezem. Aha, Te is? – Nem, mondom neki, a lányom él itt. Ismerem? – kérdeklődik. – Nem tudom. Zsuzsikának hívják, a fekvő részlegen lakik. – Á, tudom, a Rudi szerelme. Hát – Na, beszarok, itt erről mindenki tud. – Te hoztad a tortát, mi? – kérdezi. – Mondom, én hát. – Jó volt, dicsér meg, majd lenyúl, és a szatyrából elővesz egy hatalmas csörgő órát. Nézd, mutatok valamit, – mondja. Szerelő vagyok. Órás. Most megmutatom neked, hogyan kell szétszedni. És akkor ott megtanulom, hogyan kell apró darabokra bontani egy óriási vekkert. A darabokat, amiket kiszed, egyszerűen ledobja magunk mellé a földre. Fél óra múlva egy halom óra alkatrész közepén ülünk a padon, ketten. Simogat és megdicsér, hogy milyen szépen figyelek. Lassan talán össze kellene rakni az órát, nem? Aha, mondja össze, de nem tudom. Vigyorogva nézek rá. A fiú pedig, mint aki jól végezte dolgát, földön túli boldogsággal az arcán, és abban a biztos tudatban, hogy ő szerelő, feláll és ott hagy egyedül. Jön egy nővér. Rezzenéstelen arccal összesepri, és egy zacskó balapátolja a romokat, majd arra kér, hogyha van otthon nem működő óránk, rádiunk vagy más műszaki cikkünk, akkor hozzam el. Laci, így hívják a fiatalembert. szívesen megjavítja. Ma is tanultam valami újat. Néha az agyonidézett mondatokban is lehet igazság, mert az életízét csak a bolondok ismerik. Ötödik fejezet. A fehér garbú. Sokszor álmodom egy két évvel ezelőtti pillanatról, amely anyu falusi vízparti hétvégi házában történt. Zsuzsi anyuval sétálgatott, aki természetesen büszkén mutogatta, eszébe sem jutott, hogy valaki az ő unokáját furának találhatja. Én pedig megengedtem magamnak, hogy a folyóhoz lemenve gumimatracon ringattassam magam a vízen. Percekig szinte eufórikus állapotban voltam. Igen, ez az igazi pihenés. Nem vagyok minden pillanatban ügyeletes. Nem kell mindig azt figyelnem, hogy a lányom mikor veszi furán a levegőt, vagy mikor nem ver elég gyorsan a szíve. A csobogást hallgattam, és úgy éreztem, hogy ez tényleg a mennyország. Ez a hang pedig nyilván valami égi vízesés, ami még segít is ellazulni. Hasonló teljes boldogságot akkor éreztem utoljára, mikor másodikos gimnazista koromban Kovács Kriszta nevű osztálytársam anyukája alföldi papucsot szerzett nekem. A sajó cipőboltban volt eltéve, 168 forintba került. Mint valami gyémántot vagy ókori kincset úgy vittem haza. Otthon aztán hatalmas balhé kerekedett a papucsból. Móni ugyanis azonnal kikapta a kezemből, próbálgatta, és könnyes szemmel követelte, hogy azonnal kerítsek neki is egy ilyet. Felhívtam hát Kovács Krisztit, hogy az anyukája esetleg nem tud -e még egyet szerezni. Sajnos olyan hiánycik volt az Alföldi akkoriban, hogy esély sem volt erre. Móni egész éjjel sírt, nem tudott aludni, reggel pedig síri hangon közölte anyuval és velem, hogy ha nem adom neki a papucsot, akkor ő kiugrik az ablakon. Anyu bólogatott, és nyugodt hangon közölte. Olyan pofont ad neki perceken belül, ha nem fejezi be a hisztit, hogy leesik az a szép feje a helyéről. Én ezt erősen helyeseltem, de Móni keményen állta a pillantásunkat. Nem engedett egyetlen pillanatra sem. Vagy a halál, vagy a papucs. Hát mit mondjak? Nem voltam könnyű helyzetben. Az alföldi papucs elképesztően nagy divat volt a hetvenes években, sőt, több mint divat. A jó fejséget jelképezte ez a bőrből készült, zárt lábbeli. Keveseknek adatott meg, hogy be tudják szerezni, de hát a testvérem halála mégsem száradhat a lelkemen. Ezért időt kértem a húgomtól, suli után pedig Kovács Krisztával elmentünk intézkedni. Az édesanyja oda telefonált a sajócipőboltba, és hogy-hogy nem, a raktár mélyéről előkerült még egy alföldi papucs. Másnak volt ugyan eltéved de a kedves üzletvezető néni mosolyogva adta oda nekünk, nehogy már ezen múljon egy fiatal élet. Móni égnek emelt orral járkált benne, anyu pedig a fejét csóválta. Nem tetszett neki, hogy a lánya zsarolással szerezte meg a papucsot, de azért, ahogy látta a boldogságot a tesó marcán, megenyhült. Az alföldit hordani pedig maga volt a mennyország. Pont úgy, mint itt ringatózni a vizen. Hagytam hátony hogy ringasson a víz, és teljesen átadtam magam a csodálatos, aranyló csobogásnak. Aztán szép lassan kinyitottam a szemem, és percekig bámultam a sűrűn bárányfelhős eget. Figurásat játszottam, minden felhőbe szép gyerekeket láttam bele, meg persze néha angyalokat. Rám is fért, szörnyű, milyen nagy volt a szám mostanában a férjemmel. A csobogás nem akart szűnni, mintha a fejem mellől jött volna. Szép lassan, óvatosan oldalra fordultam, vigyázva a pillanatra, és akkor megláttam az egyik falubeli tehenet, aki éppen a fejem mellett pisilt. A vízesés. Na, aha. <gül> Ennyit a pihenésről. Röhögve futottam fel a házhoz, a saját nyomorúságos mennyországomon röhögve. És mégis, ezerszer és ezerszer eszembe jut ez a pillanat. Nekem azóta is ez az igazi pihenés pillanata, ami megmagyarázhatatlanul valamiféle szabadságérzéssel párosult. Már pedig a szabadságra mindennél jobban vágyom. Tudom, hogy tennem kell érte, a szabadság nincsen ingyen. Tudom, hogy nehéz lesz, de elszántságom egyre magabiztosabbá tesz. Már nem félek. Nincs mitől. Minden tudok már. Tudom, miután mi következhet, mely mondatomért vagy cselekedetemért mi a büntetésem. Karácsonykor miután visszaviszem Zsuzsi tegerbe, elköltözöm anyúhoz. Azt érzem, hogy rettenetesen vágyom valaki után, de hiába keresem, csak nem találom. A szilveszter előtti napon István visszakönyörög magához azzal, hogy minden megváltozik, csak is én leszek a fontos. Rendben van, visszamegyek. Kapjon egy utolsó esélyt, de már nem hiszek benne. Magam sem értem, miért engedek neki. Talán még mindig a lassan beszélő férfit keresem. De ismét hamar kiderül, hogy ő nincs már sehol. Persze az is lehet, hogy túlságosan is megrettentem az egyetül léttől. Nem tudom. Szilveszterkor ismét agresszív rohama van. Szerinte ott követtem el a hibát, hogy ráfigyeltem a legkevesebbet a társaságban, akikkel együtt töltöttük az éjszakát. Mindenkivel beszélgettem, csak vele nem. Persze, bólogatok, mert ahhoz van a világon a legkevesebb kedvem, hogy veled beszélgessek. Elképed, hogy milyen nagy lett a szám... Én pedig közönösen válaszolgatok minden durva kérdésére, és nem érdekel, mennyire ideges, nem érdekel, mennyire erőszakos, de főleg az nem érdekel, hogy megüt. Megüt. Pedig egy napja költöztem vissza. Megkérdezem tőle. Miért? Azt mondja, ő sem érti. Ő csak azt akarja, hogy minden jó legyen. Közönyös vagyok, és éreztetem vele, hogy engem ez már nem érdekel. Azt viszont tudom, hogy nem adja fel egy könnyen, hiszen ilyen a természete. Szeret győzni. Hogy mennyire szeret győzni, arra alig valamivel az eskvő után döbbentem rá. Azelőtt vagy nem volt ilyen, vagy nem tűnt fel. De társasjátékban vagy pingpongban mindig jobb volt, ha a hagyom nyerni, mert ha veszített egész estére, de sokszor még másnapra is elviselhetetlenné vált. Szidalmazott, és olykor lögdösött is, ha vesztésre állt. Az édesanyja egyszer mosolyogva mesélte, hogy bizony ő és a bátyja is mindig hagyták nyerni kártyában, társasban Istvánt, mert már apró gyerekkorában is képes volt akár ájulást produkálni, ha vesztésre állt. Valahogy beleszerült ebbe a győző szerepbe, nem tudott kijönni belőle, és az, hogy született egy beteg gyerekünk, valljuk be, nem egy nyerő meccs. És mivel szeret győzni, most pedig vesztésre áll, csak az érdekli, hogy eltiporjon, legyőzzön. Engem pedig már csak az, hogy csendesen öleljem meg valaki, hogy nevetni tudjak anélkül, hogy lebunkózna a férjem, mert az adott pillanatban szerinte éppen nem illendő a nevetés. Anyu figyelmeztet is, hogy vigyázzak nagyon, mert magába az örtökbe is belehabarodnék, annyira vágyom a szeretetre, kedvességre, nyugalomra. És természetesen kis túlzással ez be is következik, Februárban beleszeretek az első szembejövő férfiba, aki szól hozzám két jó szót. Egy olyan férfiba, akit nem érdekel, hogy a lányom más, mint a többiek. Tudomást sem vesz erről a tényről. Mert nem olyan egyszerű ez. Mielőtt megismerem ezt a férfit, van még egy próbálkozásom. Egyik este, mikor már anyunállakom, régi barátaim elhívnak vacsorázni. Egyiküket, egy kedves, nyugodt, mackós fiút mindig is elképesztően jóképűnek találtam. Most, hogy úgy tudja, talán elválok, hevesen udvarolni kezd. De elrontja, mielőtt akár a kezemet is megfogná. Kapatosan annyit mond, nagyon tetszem neki, de hát hogyan is vigyen ő haza a szüleihez egy nőt ilyen gyerekkel? Milyen gyerekkel? kérdezem. Kicsit elpirul, segélykérően nézzám, de nem könnyítem meg a dolgát. Hát tudod olyannal, aki más, mint a többi. Milyen kár, hogy ezt kimondta. Pedig tetszett nekem. Nagyon is tetszett. Eddig a pillanatig. Gyomrom vág a felismerés, hogy soha senkinek nem kellek majd, hiszen hiba van bennem. Nem tudok egészséges utódot produkálni. Meg vagyok bélyegezve. De ettől csak még jobban szeretem a lányomat, és csak még jobban világá akarom kiáltani, hogy bár ő más, mint a többiek, de igenis a legnagyobb kincsem a világon. Évekkel később a villanyrendőrnél rohanok fodrászhoz, sietek, mert késésben vagyok. Meglátom a régi, matkós lovagomat a feleségével, nagyobb kisfiú kisfiút toltak babakocsiban. A kisgyerek egészen nyilvánvalóan sérült, én pedig egy pillanatra megszétülök. Elemi erővel jár át az Isteni igazság szolgáltatás érzése, és egyszerre ennek azonnali tagadása. Összeszedem magam, kedvesen köszönök nekik, és kínosan kerülve a maczkós fiú pillantását, megsimogatom a gyereket. De ez a férfi más, érzem. Így aztán végleg elköltözöm. Pontosabban, mivel István nem nagyon akar elengedni, elszököm egyetlen fehér síj Ruhát nem tudok magammal vinni, az árat pedig azonnal lecseréli a férjem. Így egy ideig a húgom ruháit hordom, ami elég vicces. Az új szerelem viszont elég erőt ad ahhoz, hogy ne menjek vissza soha többé. A vállás viszonylag nyugodt és gördülékeny, nem vitatkozunk gyakorlatilag semmin. István többé nem üt meg, nem veszekszik, inkább kérlel. Az anyagiakban tisztességes. Két hónap múlva végre be tudok menni a lakásba, hogy összeszedjem a személyes holmimat. Móni, a húgom jön velem, természetesen veszekszik Istvánnal, de én már inkább csak nevetgélek gélek még ezen is. Engem már megcsapott a szabadság szele. Összesen két dolgot vethetek a szemére: hogy a kisfiunk születése után kapott aranyláncot és a fényképeket elveszít tőlem. A családunkban az a szokás, hogy egy idősebb nő, általában az anyja, ékszert ad a gyermeket szülő nőnek. Zsuzsi után kaptam is anyútól egy nagyon szép karláncot, de a kisfiam születésekor valahogy ez elmaradt. Ez fájt nekem, azért Istvánnal, amikor hazajöttünk a kórházból, vettünk nekem egy szép aranyláncot a halott fiunk emlékére. És most ezt veszi el tőlem, mondván, hogy megőrzi Zsuzsikának, mert szerinte ez őt illeti. Másrészt a zsuzsiról és rólunk készült fotók sem illetnek engem, mert az mind az övé. Hiába kérlelem, egyet sem kapok belőlük. Legalább a negatívokat ad nekem, kérem tőle. De erre csak gúnyos mosoly a válasz, és annyi, hogy nincsenek meg. Tudom, hogy megvannak. Kutatnék a fiókokban, de nem engedi, elzavaronnan. Azt mondja, hogy maradjak, akkor annyit nézegethetem a képeket, amennyit akarom. Közben kérlel is egészen sajátos, csak is rájellemző módon, hol szépen, hol csúnyán, hogy jól gondoljam meg, de nem bírok maradni. A láncot sem bánom, szó nélkül veszem le a nyakamból. A fényképek jobban fájnak. Azok máig fájnak. A bíróságra anyuk kísérel, otthon készülődünk ketten. Rettenetesen feszült vagyok, leesik a napszemüvegem, anyu kinevet, mire én elvesztem a türelmem. Kiabálva összetaposom a földön heverő napszemüveget. Anyu persze megsértődik. Azt hiszi, vele van bajom. Útközben kibékülünk, könnyen megy, nagyon szeretjük egymást. Megegyezünk, hogy több is veszett mohácsnál, és majd veszek magamnak egy szép, az eddiginél sokkal szebb, új napszemüveget. Istvánnal a bírósági folyosón találkozunk. Kockás inget visel, ellentétben az ügyvédjével, aki szemtelenül tenyérbe mászó képű, pökhendi, és persze fehér garbó van rajta zakóval. Fehér garbó! A fehér garbó nekem valamiféle elementáris rossz érzést okoz. Most eszembe jut, miért? Valamikor a 80-as évek legelején friss házas fiatalasszonyként idegen városba költöztünk Istvánnal. Nem ismertem ott senkit, de nagyon szerettem volna barátkozni. Így boldogan mondtam igent a mesteremnek, Magdinak, kozmetikus tanuló voltam, mikor megkérdezte, nincs-e kedvem elkísérni őt, vásárolgatni. Szóval munka után együtt elsétáltunk az ottani centrum áruházba nézelődni. Vásárlás lett a nézelődésből, Magdi több fehér és színes garbút is vett a férjének. Milyen jó ötlet gondoltam, én is kiválasztottam egy szép fehér darabot. Nem volt drága, 120 forintba került. A borra valóból össze is gyűjtöttem ennyit, gondoltam, meglepem vele a férjemet. Ha Magdi azt mondja, hogy ez elegáns viselet, akkor én azt elhiszem. Én magam nem nagyon tudtam, 12 éves voltam, amikor apu meghalt, nem élt velünk férfi sohasem. Honnan sejthettem volna, mi az elegáns a férfiaknál? Örültem, hogy egy ilyen kedves nő ízlésére hagyatkozhatom, és boldogan vittem haza a 120 forintos garbót. Na, a boldogságom körülbelül olyan egy-másfél perc múlva el is párolgott, mintha soha nem is lett volna. István rettenetesen leteremtett, hogy miért szórom a pénzt, ráadásul ilyen undorítóan közönséges holmira, mint egy fehér garbó. Hogy mertem én az ő megkérdezése nélkül ezt megvenni? Próbáltam halkan jelezni, hogy a saját összekuporgatott borravalomat költöttem, és örömet szerettem volna okozni neki, de ez csak olaj volt a tűzre. Utcákon nevelkedett, proli gyűri paraszt lettem egy percen belül. Zokogta, mint egy kisgyerek, aki rossz fát tett a tűzre, és így az apukája. Isten közölte velem, hogy csomagoljam vissza a garbót, mert holnap munka után elmegyünk a centrumáruházba, és majd én szépen visszakérem a pénzt. Ha arra volt bátorságom, hogy egyedül megvegyem, akkor majd lesz erre is. Alig aludtam valamit, rettegve forgulódtam, annyira féltem a másnaptól. Azokban az időkben nem lehetett csak úgy bármit visszavinni a ruházati boltba, pénzt visszakapni meg egyszerűen lehetetlen volt. Ennek ellenére természetesen szót fogadtam. Másnap tehát visszavittük a szomorú garbót. A gyalogos út alatt a férjem még egyszer az eszembe véste, hogy ha egy kicsit is intelligens lennék, vagy ha egy szemernyi ízlésem is lenne, soha nem vettem volna neki fehér garbót. A boltban az nő közönyesen közölte, hogy árut csak akkor cserélnek, ha méret hibás, de kérdezzem meg az osztályvezető elftársat. Így hát elindultam megkeresni az osztályvezetőt. István a bejárati ajtónál állt kívül, szigorúan háttal a bolt belsejének. Igen, ezt nekem kell jóvá tennem, tudtam én. Közben arra gondoltam, de kár, hogy nincs még 120 forint spórolt borravalóm, mert akkor azt hazudhatnám, hogy visszaadták a pénzt, és kidobhatnám azt a rohadt garbót. Ami ráadásul nekem még tetszett is, de honnan is venném én a bátorságot arra, hogy tudjam, mi az elegáns, hiszen valóban csak egy diós gyűri prolilány vagyok és persze nem volt újabb 120 forintom. Tehát maradt az osztályvezető elvtárs meggyőzése. Akkor már potyogtak a könnyeim. Kifelé tekingettem az ajtó felé, hát ha István megkönyörül rajtam, de intett a szemével, hogy igyekezzek. Mutatta, hogy hozzam a pénzt. Oda mentem hát a szelíd, kinézésű, őszhajú, ötven körüli, kicsit sovány, szemüveges férfihoz, és sírva elmondtam neki, mi történt. Úgy sírtam, hogy hátulról a férjem ne lássa. Főosztályvezető elvtárs, tessék nekem visszaadni a pénzt, mert nagyon megszidott a férjem. Nem szabad ilyeneket venni a férjünknek, tetszik tudni. Ha nem tudjuk, neki tetszike. Meg azt is tetszik tudni biztosan, hogy egy igazi férfi soha, de soha nem visel fehér garbót. A kedves bácsi annyira megsajnált, hogy szólt a kolléganőjének, és visszaadták a pénzt. Miközben átnyújtotta... Csendesen csak annyit mondott: Ő sokszor hord fehér garbót. És a férjem most itt, a folyosón, a fehér garbós a háta mögött könyörög, hogy menjünk innen, kezdjük újra. De, mint mondtam, engem már megsapott a győzelem és a szabadság mámora. Ha hosszú időn át megaláznak, most már tudom, hogy az soha, de soha nem érhet véget a megalázó győzelmével. Most úgy érzem, ez a pillanat itt a jutalmam, és a sors még a fehér garbút is megadta kegyelemdöfésnek. Meg is jegyzem, hogy milyen fels és divatos benne az ügyvédje. De Isten nem érti, miért mondom, nyilván nem emlékszik a történetre. Miért is emlékezne? Neki ez csak egy volt a sok-sok milliónyi dologból, amivel próbált betörni. Egy pillanatra elönt a szégyen saját kicsinyessége miatt, hogy milyen szánalmas vagyok, amiért örülni tudok a nyomorultságának. De ez csak egy pillanatig tart. Nem hagyom elhatalmasodni az érzést. Nem lehet. Szabad akarok lenni, és élni akarok. Megfogadom, hogy nem hagyom magam soha többé. Nem hagyhatom magam megalázni. De azt sem hagyhatom, hogy kicsinyes, bosszúálló szörnyeteggé váljak a boldogtalanságom miatt. Nem hagyom. Ha elromlik a kapcsolatom, mindig inkább elmegyek majd. Soha többé nem engedem, hogy megalázzanak. Én már egyetlen percet sem pazarolhatok el az életemből. Valami elemi erővel keresem mindig tovább a boldogságot, és futok valami után, amiről csak nagyon halványan sejtem, hogy létezik. Most, miután kimondják a válást, végre eltűnnek a torkomból az olyan jól ismert gombócok, szinte villámcsapás szerűen, Anyuval hazamegyünk, és a hazafelé úton könnyezve, röhögve mesélemel el neki a fehér garbó történetét. Anyu elsírja magát, ismét önmagát vádolja, hogy nem tett semmit. Pedig Magdi a mesterem félrehívta egy látogatása alkalmával, és megkérdezte tőle, miért hagyja, hogy így bánjon velem a férjem. Anyu akkor azt hitte, nem is árt nekem a fegyelmezés, mert úgysem volt apukám, kicsit habókos, meg nagyszájú vagyok, talán rám is fér a rendszabályozás. De azt nem gondolta, hogy István ennyire megalázott nap, mint nap. Ő azt hitte, a férjem csak kicsit fösvény, és ez ellensúlyozza az én meggondolatlan, könnyelmű természetemet. Anyu sírva meséli, hogy nem is ez volt az utolsó alkalom, amikor figyelmeztették őt. Szóltak ám a szomszédok neki is de azt sem vette komolyan. Vigasztalom, hogy biztosan kellett ez nekem, sokat tanultam én belőle, és vigyorgok, megállíthatatlanul vigyorgok, semmi nem számít, csak az, hogy szabad vagyok. Hazaérünk, és a konyha falán lévő naptáron döbbentem veszem észre, hogy május 9-e van, a győzelem napja. Ezen is vigyorgok, mutatom anyunak, de csak legyint, nincs jó kedve. 1989-et írunk, rendszerváltás kezdődött mindkettőnknek, az országnak is, és nekem is. Hamarosan kiveszek egy lakás Diós Györben, és amikor csak tehetem, a munkám mellett elutazom Egerbe a lányomhoz. Zsuzsi az ablak mellé kerül a sarokba, minden szobában az a legjobb hely. Ráadásul ez a hármas szoba, ami még szerencse szám is. Rudi töretlenül udvarol neki, de valljuk be, Zsuzsi mindenkinek tetszik, hiszen dicsekvés nélkül mondhatom, a legszebb lány az osztályon. Az itt dolgozók nem vesznek tudomást arról, hogy súlyos betegeket ápolnak. Egyenrangú partnerként bánnak az ápoltakkal egytől egyig. Nem tudom, hogyan és mikor alakult ki ez a hozzáállás. A főorvosasszony, aki az első percről közvetlen és őszinte velünk, egészen rendkívüli ember. És talán éppen ezért egészen rendkívüli vétett maga körül mindenkit kivétel nélkül. Olyanokká, akik ápolják, cipelik, mosdatják, öltöztetik a súlyos betegeket, és mindeközben a szülőkért aggódnak, hogy ők biztosan bírják-e a lelki megrázkódtatást. Bíztatnak, hogy merj újabb gyereket vállalni, vagy egyszerűen csak csendesen szeretnek. Soha sehol ilyen elképesztően empatikus hozzáállást nem tapasztaltam azelőtt, és azóta sem. Láttam olyan helyeket, ahol több gyereket tartanak egy kiságyban, és szinte állatként dobálják őket. Hozzájuk se szólnak, a szülőket pedig mély megvetéssel kezelik. Egerben ezzel szemben jóság és megértés uralkodik. A második itt töltött karácsonykor a asszony nem akarja Zsuzsit hazaengedni, Nincs valami jó állapotban, éppen beteg. Szorongok, ideges vagyok, borzasztóan szeretném, ha velem lenne az ünnepek alatt. Megkérdezem az otthoni gyerekorvosunkat, Zsóka nénit, hogy mit szól hozzá. Azt mondja, ő vállalja, hogy figyel ránk, otthon lesz is. Arra bíztat, mondja meg a főorvosnak, hogy ő a szomszédban lakik, hamar odaér hozzánk, a baj van. Még igazolást is ad. Így hát elmegyek a lányomért. Valóban beteg kicsit. Rudi őrzi szinte egész nap. Az állam leesik, hogy milyen kitartó, míg a végén tényleg megkérje a kezét. Links név figyelmeztet. Ha bármi probléma lenne otthon, ami esetleg komolyabbra fordul, hozzam csak vissza zsuzsit, akár éjszaka is, itt mégiscsak nagyobb biztonságban van. Megígérem neki, Közben pedig ferikével megegyezünk, hogy milyen szép téli, napsütése szombat is van ma, hogy összepakolom Zsuzsit, és hazafuvarozom. A Szenteste jó hangulatban telik, az új szerelmem figyel rám, szeretget, és ez még jobban boldoggá tesz, hogy ő is szépnek látja a lányomat. Aztán észek a Zsuzsinak súlyos fulladásos rohama van. Nem vagyok toppon, elszoktam már az ambuláns életmentéstől. Persze nem esem kétségbe, Zsóka néni szívesen lát Szenteste is. Zsuzsi megkapja az injekciót, és jobban lesz. De érzem, hogy ez nem játék. Csak azért, mert nekem jó, nem tehetem ki a kislányomat veszélynek. Ezért reggel szépen összepakolom, és visszaviszem egerbe. Neki már ez az otthona, bármennyire is fáj ez nekem. Persze egész úton bőgök, és sajnálom magam, de mire odaérünk, már megnyugszom, és inkább kicsit ott maradok még Zsuzsival. Rajzolgatunk Rudival, Ferikéhez vendégek jönnek, és ezen ő annyira felbúzdul, hogy majdnem kirúgja a kiságya oldalát. Mit szelődünk a gondozónővel azon, hogy milyen plegykások is a szobában lakó gyerekek, mindig mindent jobban tudnak. na náhogy hogy jobban tudnak, mondom, egész nap megfigyelnek. Ha írni tudnának, talán még jelentést is készítenének, vagy naplót vezetnének, de nem tudnak, így csak plegykákodnak. Megszeretgetem őket, majd hazamegyek a saját otthonomba. Lassan megszakom a létet Zsuzsi nélkül, fura érzés, soha nem hittem volna, hogy természetes lesz az, hogy nem velem él. Aztán február elején férhez megyek. Szerelmes vagyok, és úgy szeretnek, ahogyan mindig elképzeltem. Szinte soha nem gondolok arra, hogy a házasság pokol és börtön is lehet, viszont kőkeményen vigyázok a szabadságomra. És októberben megszületik a fiam. <gül> a fiam nem kell a szót, bár elég hamar nyilvánvaló lett, hogy fiút várok. A terhesség alatt fura módon egyetlen egyszer sem jut eszembe, hogy bármi baja is lehet a babának. Debrecenbe természetesen elmegyek, lefutom a szinte már kötelező köröket, de semmi rendellenességet nem találnak. A szülész, aki halva született kisfiamat világra segítette, kicsit furán néz a férjemre. Én azonban nem segítek neki, hogy ez nem ugyanaz a férj, mint két évvel ezelőtt, inkább élvezem kicsit a zavarát. Nagyon kedves mindenki, boldogan jövünk el, nem kell többé visszamennünk. Hazafelé éneklek egész úton, nyilván a férjem magyára megyek, de nem szól egy szót sem, elnézi nekem a dalolást. Szóval boldog, boldog terhesség. A tíz éves érettségi találkozomra is boldog terhesen megyek, velem örülnek a régi nem látott barátaim. Együtt idézzük fel a gimis éveket, egymás szavába vágunk, és ordítva röhögünk, amikor a másodikos almaszüret kerül szóba. Az a bizonyos másodikos szüret, amikor orosz gyurika visszament a cseresznye és a hubertuszos üvegért, mert mégsem hagyhatta ott a fák alatt. Na persze, hogy akkor buktunk le. Osztály főnökünk, aki, mint mondtam, nem volt valami laza, azonnal az igazgatónőhöz rohant a problémával. Az igazgatónőnek persze nyilván a háta közepére kellett néhány üres pálinkás üveg ügyében nyomozni, de azért bejött az osztályba, és megkérdezte, ki belőlük. Felállt az összes fiú, kis idő múlva aztán nagy nezen én, meg még talán nagy era. Azonnal le kellett mennünk az igazgatóiba, felelni a felmerült kérdésekre. Főleg arra, hol tartottuk a pálinkát. Losi Peti bevallotta, hogy ő tárolta otthon a lépcső alatt. Na, szép rend lehet a lépcsőtök alatt, mondta kicsit unottan az igazgatónő. Tőlem gúnyosan kérdezgette, hogy mit szeretek a Hubertuszt. Ne, mondtam, én a szép verseket szerettem, meg ilyesmiket. Próbáltam bután nézni, de az igazgatónő csak legyintett és kizavart minket az irodából. Természetesen behívatta a szüleinket, és anyu írtózatosan szégyelte, hogy neki egyedüli lányos anyukaként kellett ott állnia. Büntetésként hármas lett a magatartásunk, és valami erkölcsi dumát is kaptunk, úgyhogy azután soha többet nem mentünk vissza az üres üvegekért. Mindig otthagytük őket a fák alatt. A többi lány, aki még benne volt az ivászatban, bűntudatból, amiért nem állt fel, mind egytől egyik hármas magatartást kért magának évvégén. Ezek a rég nem látott barátaim semmit nem tudtak arról, hogy évekig szinte nem is létezett az a szemtelen, nagy szájú lány, akit szerettek. De most velem örülnek az új babának, én pedig lubickolok a szeretetükben. A kicsinek a család is egyöntetűen örül. Úgy érzem, fel sem merül senkiben, hogy bármi baj lehet. Vagyis nem tudom eldönteni, hogy valóban nem aggódnak, vagy csak nagyszerűen titkolják a félelmeiket. Októberben megszületik végre a fiam. Ekkor kicsit mégis izgulok, hogy minden rendben van-e rajta. Nézegetem, meg aztán olyan idegenül is cseng az a szó, fiam. Zsombornak nevezzük el. Furcsa kis emberke. Az alsó ajkát erősen beszippantva jön a világra, és egy pillanatra ijesztően csúnyának látom. Ó, de mit bánom én? Hollósi doktor boldogan mutogatja, hogy csak összejött, nézzék csak, nem akármilyen legényke. Mondom is neki, hogy bizonyára azért van így feldobva, mert voltam olyan fej és ügyeletben szültem neki. Azt válaszolja, nem romtam el a kedvét, ő igenis örül, bár az kétségtelenül jó pont, hogy nem otthonról rángattam be. Zsombor. Csodálatos név. Ölelgetem, próbálgatom, hogy milyen érzés. A baba erős és masszív. Három kg deka ötvenhét centi hosszú. Óriásnak, jó kötésűnek tűnik az újszülöttek között, igazából mégis pindurka. Éjjel érkezik, éjfél után két-három perccel. Ahogy túl vagyunk a szülés utáni macerákon, és végre felállhatok, azonnal megyek is megnézem, jól van-e. Bekéreckedek a csecsemó kibontom zsombort a pújából, és elvégzek rajta néhány reflexvizsgálatot. A csecsemős nőverek komplet hülyének néznek. De én úgy teszek, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Mindent rendben találok. Így hát visszamegyek a szobámba, és boldogan alszom, vagy tíz órát. Másnap próbálom szoptatni, de nem nagyon sikerül, nem vagyok jó ezen a szoptatás szeren, Zsuzsi nem tudott szopni, a második baba után pedig tejelapasztó pirulákat kaptam, így a tejáramlatain beszűkült csatornák csupán. Kínozom magam és a fiamat egy ideig, aztán feladom és fejni kezdek. A cumi süveggel pedig zsombor is hamar megbarátkozik. Közben folyton Zsuzsika jár az eszemben. Senkinek nem merem mondani, de jobban aggódom érte, mint a kezemben tartott kicsi idegen kisfiúért. Aztán ez is megváltozik. Hirtelen jön az érzés. Szinte egyik pillanatról a másikra. Ugyanolyan, mint mikor zsuzsit először a karomba adták. Mindent elsöprő, lángoló szerelmet megszégyenítő érzés. A fiam. Ezt a szót ízlelgetem, és úton útfélen elbőgöm magam a büszkeségtől, hiszen zsombor tökéletes. Na jó, egy kicsit csúnyácska, de akkor is tökéletes. Az érzés szinte szétfeszíti a melkasom. Alig várom, hogy kicsit megnőjön, és elvihessem Zsuzsinak megmutatni. Őt persze nem túlzottan érdekli a kisötse, nyilván féltékeny, pedig ez azért a lányokra nem jellemző. Meg is szidom egy picit, kis nyávogás, cuppogás és kapok egy mosolyt. Zsombit a nővérkék körbehordozzák mindenki örül neki kivétel nélkül. Így járunk mi hétvégenként Egerbe, a fiam és én. Persze néha a férjem is eljön velünk, de valahogy úgy érzem, ez a kettünk, ügye, a fiamé és az enyém. Amikor ott vagyunk, sokszor teszem be a nővére mellé a kiságyba, szeretném, ha megbarátkoznának. Zsombor nagyon kedvesen közeledik Zsuzsihoz, Na, a maga módján kicsit férfiasan ugyan, de szeretketi. Zsuzsika eleinte ilyetten veszi tudomásul, hogy valami élőlényféle féle ott neki a saját kis területén, de aztán a nagy testvér lekezelő módján megtűri maga mellett. Sokat nevetgélek rajtuk, ismételgetem magamban, hogy testvérek. Olyan jó szó. Saját húgom jut az eszembe, akivel olyan szoros a kapcsolatom, hogy néha szinte folytogató. De ez jó folytogatás. És azt szeretném, ha ezt éreznék az enyémek is. A testvérek. Zsuzsi csendesen, bár szerintem kicsit nagyképűen mosolyog az ötseg agyogásán, én pedig úgy érzem, még soha nem voltam ilyen boldog, és nyilván már nem is leszek egész életemben. Valamikor nyár vége felé is kettesben autóztunk zsomborral eger felé. Emőd után úgy érzem, húzat van, és felhúzom az ablakokat. Sörnyű ordítás. Oda csíptem zsombor ujjait. Megállok a következő pihenőben, és elképedek, hogy néz ki a keze. Olyan, mintha egy törés lenne benne. Ujjak, ujjak, törés, ujjak. Szörnyű látvány. Már nem sír, én meg szipogva egyengetem a kezét, és egyfolytában ostorozom magam, hogy mi a francnak kelek útra egy egészséges gyerekkel kettesben, hiszen ez nyúlkál. Nyúlkál és egy egyfolytában, de szép lassan már kezdek hozzászokni. Vigyorgok magamban, és kicsit büszke is vagyok, és azt mondogatom, egészséges. Mert persze eleinte arra gondoltam, biztosan valami komoly baja van, hiszen állandóan csak mozog. Aztán szép lassan hozzászoktam, hogy ilyen gyerekek is vannak. Igen, ilyen gyerekek is vannak. Ők azok, akik egészségesek. Hatodik fejezet. A fehércipő. Az első születésnap nagyon fontos. Magyarázom zsombornak reggel, amikor tisztába teszem. Közben minden testi erőmet bevetem, hogy a pelenkázón tartsam. Próbálok énekelni neki, de nem díjazza, le akar mászni. Szóval, ha szót fogadsz, akkor felveheted a csokornyakkendőt, nem bánom. Persze nem fogadsz szót, izeg mozog. Istenem, milyen nehéz is ezekkel az egészséges gyerekekkel. Semmi méltóság nincs bennük, folyton, folyvás, csak fickándoznak. Aztán nagy nehezen sikerül meggyőznöm arról, hogy hamarabb szabadul, ha hagyja magát. A nyakkendő pedig természetesen ott pompázik a nyakán az első születésnapján. Zsombort anyuk gombszeműnek hívja, mert mikor először látta, ezt jutott eszébe róla. Ellentétben zsuzsi csodálatos tengerkék szemével, az övé sötét barna, majdnem fekete. A bőrekre ol, a haja szőkés, és kicsit göndörödik, ahogy nő. Ettől aztán az arca lágy, kedves. Tökéletes mindene. Egészséges, mint a makk. Persze ezzel sok minden együtt jár, mondjuk a folytonos ficergés rendetlenkedés. De nekem ez jó. Már most tudom, hogy biztosan elkényeztetem, és elrontom majd ezzel, de akkor szeretem a legjobban, amikor rosszalkodik. Mert rosszalkodni csak egészséges gyerekek szoktak. Ezért hát mindannyiszor, később is, egészen kamasz koráig, amikor valljuk be, változtak a dolgok. Ha bármikor rakoncátlankodik, összecsókolom. Anyu mindig mondja, hogy nem lesz ez így jó, de én csak vigyorgok. Mit számít egy kis rendetlenkedés, anyu? Nézd, hogy fut! Zsuzsika töretlen türelemmel viseli, hogy már nem ő az egyetlen gyerekem. Persze rengeteget győzködöm, sok munkám van benne, de úgy látom, hogy imádja az öccsét. Az öccse pedig egyenesen rajong érte, hiszen nincs olyan nap, hogy nem esélnék neki arról, hogy bár nem velünk él, de neki igenis csodálatos nagy testvére van. Arról, hogy a nővére milyen gyönyörű és milyen kedves, és mennyire, de mennyire szereti őt. Szerintem zsombor érti. Zsuzsi kicsit magányos mostanában, hiszen Rudi még a nyár elején elment. Hirtelen egyszerűen csak megállt a szíve. Tudom, hogy minden pillanatban hiányzik neki az udvarlója, cserfes kis pofikája, de mint gyakorló súlyos anyuka, jó vagyok a vigasztalásban. Jó vagyok benne, csak most először végtelenül nehezemre esik, mert amikor megtudom, én is lezsippadok, percekig csak állok, és alig térek magamhoz. A nővérkék sírnak. A főnővér és az egész csecsemő otthon arra gyűjt, hogy legyenek Rudi sírján szép virágok. Még születésekor lemondtak róla a szülei, így az intézet volt az otthona, a nővérek, az orvosok és a többi beteg a családja. És Zsuzsika a szerelme. Kisírt szemekkel járkált napokon keresztül mindenki, űrt hagyott maga után ez a drága, igazi rakoncátlan kis csikó. Nekem is hiányzik. Zsuzsi pedig, mint mondtam, határozottan magányosnak tűnik. Persze vigasztalás közben gonoszul megjegyzem, hogy túl sok lánynak van itt kísírő a szeme, de senki nem díjazza a humoromat. Nyilvánvaló, hogy Rudi mindenkinek csapta a szelet, de igaz szerelmet csak is zsuzsika volt. Úgyhogy a kis szemtelen kölkerám hagy egy nehéz feladatot, a fájdalom enyhítését, amit a hiánya okoz. Ezért már az ajtóból nyávogok, Cuppogok, ha megérkezem, De hiába. Kevesebb mosolyt kapok, mint az előtt. Most látom, hogy a szerelem ereje Milyen óriási. Vigasztalgatom én Zsuzsikát, De nem nagyon érdekli. Néha le is tolom, hogy jó, jó, jó, Szép a szerelem, de hát az élet nem áll meg, Nehogy nekem itt depresszióba essen. Szóba többi lakója is szomorú, Fantasztikus, hogy mennyire megérzik, Ha valami tragédia történik. Megérzik, hiszen mindenki napok óta szomorú. Megérzik annak ellenére, hogy többségük nem sokat érzékel a világból. Szeretek akkor érkezni, amikor kint vannak a teraszon, vagy éppen készülnek kimenni. Most, hogy Rudi elment, már senki nem segít a gyerekek kihordásában. Bár többnyire csak lábalat alatt volt, mosolyogva tűrte mindenki, hogy úgy készül a levegőztetésre, mintha ő cipelné ki valamennyi őket. Mindig már előre mondta, ki melyik hintágyba fekszik, vagy melyik kocsiba ül majd. Imádott szervezkedni. Ma nélkül viszük ki Zsuzsikát, Ferikét, Marcsit, és a szoba többi lakóját a terassza. Rudi nélkül persze sokkal nehezebb. Nincs, aki irányt mutasson, de azért lassan mindenki kikerül a hűs fák alá. Jó itt pihenni, hiszen délutánra már rettenetesen elfáradnak mindannyian mert nem tudnak kúszni, mászni, és nem tudnak állni vagy felülni, de izomzatuk megállás nélkül feszül. A szüntelenül fokozott izomtónus fizikailag bizony rettenetesen megterhelő. Jobb hát kicsit kint a levegőn. A gondozók mesélnek nekik, én cuppogással és nyávogással tarkítom a mesét, és a nyári napfényben már nem is tűnik olyan szörnyűnek az élet. Már nem is olyan fájó, hogy Rudi nincs velünk, Hamar megbékélünk mindannyian az elfogadhatatlannal. Ezen a helyen otthon van a halál. Nyár végére aztán egészen jó színük lesz a gyerekeknek. Valóban Isten áldása ez a terasz. Sokszor viszem zsombort a nővéréhez, de ugyanannyit megyek egyedül is. Munka közben ha Pestről jövök hazafelé, néha csak úgy beugrok. Időnként néhány barátomat is elviszem. Nem is értem miért. Fura érzés, de azt szeretném, ha látnák, hogy ilyen is van. Mindig dühös leszek, ha valamelyikük nem akar eljönni velem. Dühös leszek, és mérgenben szeretném beleverni az illető orrát, mert ha nem akarja látni, akkor is élnek így gyerekek. Akkor is vannak alig-alig megfizetett dolgozók, akik nap-minnap küzdenek a rájuk bízottak életéért. Mai napig nem értem, miért leszek agresszív, ha erről beszélek, de most is elönt a düh, ahányszor csak azt a mondatot hallom, én azt hiszem nem szeretném látni. Hát attól még igenis létezik. 1991 őszén egy alkalommal szombat délután megyek át Zsuzsihoz, csak úgy egyedül, mert kellenek a lányos napok is néha. Ahogy kanyorgok felfelé a szalapartra, azon vigyorgok magamban, hogy na, megállj, Ferike, ma beadom neked, hogy péntek van. Lesz majd nagy ijedelem, hogy akkor holnap nem is vasárnap lesz, aztán majd nagy hatalmas rögés, ha elmondom, hogy vicceltem, másnap mégis vasárnap lesz. Látom magam előtt, ahogy Ferike a maga kis nyelvén azt mondja, vicceltél velem, és ettől olyan boldogság önti el, hogy Isten mentse azt a kis ágyat, mert talán tényleg ki is rúgja az oldalát. Mert szereti, ha viccelnek vele, akkor fontosnak érzi magát. Mióta Rudi elment, vele szoktam tréfálkozni. Kell itt a mosoly és a nevetés. Nagyon kell. Beérek, és olyan csend van a folyosón. Kis fut rajtam át, gyorsítom a lépteimet, de már az ajtóból látom, hogy Zsuzsi az ágyában alszik. Megpuszilgatom, de nem ébred fel. Kicsit motozok az ágyánál, de erre sem reagál. Így aztán eszembe jut Ferike. Meg is fordulok, és keresem. Keresem, de üres az ágya. Most veszem csak észre, hogy a nővér szemek kisírva, bedagadva. Kérdőn nézek rá, ő pedig csak bólint. Ferike hirtelen kapott tüdőgyulladást, pár nap alatt elvitte. Megint túl közel kerül a halál. Istenem, micsoda rohadt egy évez! Valami rettenetes zsibbadást és hideget érzek. Vigasznak nincs értelme, csak csendesen leülök, és ferikére gondolok. Meg a halálra, amivel oly kevésszer találkoztam, és amitől olyan nagyon félek. Kimegyek a hűvös teraszra, Zsuzsi úgy is alszik, nem tudok most beszélgetni senkivel. A halállal először 74-ben találkoztam. Most végig gondolom, hogyan is történt. Miért önt el a rettegés mindannyiszor, amikor csak rágondolok? Halál. Rohadt egy szó. És igen, 74 nyara. Kora délután a hugommal bókláztunk a játszótéren. Gyakorlatilag egész nyáron ki sem jött a fenekemből, be volt szarva az iskolakezdés miatt. A lépcsőházi folyosóablakban egy pillanatra úgy tűnt, mintha aput láttam volna. Az alak, akit én apámnak gondoltam, kidobott egy pár papucsot a hátsó játszótér felé. Mi még messze voltunk, de oda siettünk. Köszönni akartunk apunak, mert pár napja nem volt otthon. Kicsit izgultam is, hogy biztosan rendetlenséget a papucsomat meg biztosan széjjel hagytam, nyilván azért hajította ki. Összeszedtük a papucsot, és elindultunk felfelé Mónival. Kopogtam, nem akartam kulcsal bemenni, hogy ne veszekedhessen, Semmi. Kinyitottam az ajtót, otthon minden rendben volt, de apu sehol. Letettem a helyére a papucsot, és nem értettem, mi történt. Vállat vontam, nem foglalkoztam vele tovább, inkább megetettem Mónit. Tévéztünk, én pedig olvastam közben. Olyan öt óra körül csengettek a kaputelefonon. Kinéztem az ablakon, két rendőr állt lent. Azt kérdezték, mi vagyunk-e novákék. Mondtam, hogy mi vagyunk, de nincs itthon senki felnőtt. Nem baj, felmegyünk, mondta az idősebbik. Kinyitottam a bejárati ajtót, vártam, hogy felérjen a lift. Móni ott sündörgött mögöttem, nem bírt magával, mert az ablakból ő igenis látta, hogy a fiatalabb rendőr őt nézte. Megállt az előszobai tükör előtt, és elpróbálta, hogyan is tudna olyan perzselően nézni a rendőrre, hogy az rájöjjön érdemes rá várni tíz-tizenöt évet. Nyílt a lift ajtó, és nekem is elállta lélegzetem egy pillanatra, mert a fiatalabb rendőr valóban nagyon-nagyon helyes volt. Hogy én ezt eddig észre vettem? A húgom kidugta a fejét a könyököm alatt, és köszönt egy laza sziját, miközben lesevette a szemét a jó képű fiúról. Itthon van a nyukátok? kérdezte az idősebb biztos úr. Nincs, dolgozik, apu meg a telkem van, hadartam egy szuszra. Vagyis gondolom, hogy a telkem van, bár volt hon délután. A két rendőr jelentőség teljesen összenézett. Volt itthon. Volt bizony, mondom nekik, és tetszik látni, ezt a papucsot kidobta a lépcsőház ablakon a játszótér felé. Biztosan mérges volt valamiért, ez gyakran előfordul, mert eléggé rendetlen vagyok. Kicsit zavartan és hadarva beszéltem, a hugom pedig közben egyfolytában merezgette a szemét a csinos rendőrre. Anyukátokkal kellene beszélnünk, hol tudjuk elérni? Megadtam anyu telefonszámát, elmondtam, hogy a gyári kapuból tudják csak felhívni, mert a szerszámgépjavítóban javítóban, ahol dolgozik, nincs városi vonal. Megköszönték és elmentek. Rossz érzésem maradt utánuk, és nem azért, mert a jóképű fiatalember tudomást sem vett rólam, inkább egyik lábáról a másikra ácsorgott végtelen zavarában, hanem mert valamiért olyan fagyos lett minden. Nem értettem, miért keresik anyut. Azt sem értettem, nekem miért nem lehet elmondani az okot, amiért jöttek. Nem vagyok én már csecsemő. Gondolom, apu berugott valahol. Hát, Istenem, láttam én már olyat éppen eleget. Túrészeg nem lehet, ha délután még hazabírt jönni. Hamar átlendültem a dolgom, mert hallgató Lajos éppen felfütyült, és egy pillanat alatt felejtettem el a két rendőrt, mintha nem is lettek volna. Móni is felélénkült, de én szigorúan úgy, hogy ne vegye észre az arcomon a kegyetlen vigyort, azt mondtam neki, hogy már nagyon késő van, menjen szépen fürdeni és aludni. nélkül engedelmeskedett, így beraktam a kádba, és legalább egy órán keresztül az ablakból kokettáltam Lajossal. Lajos már nyolcadikos volt, és észvesztően képű. Pici gödrök voltak az arcán, pont olyanok, mint Csevicséznek. És elképesztően jó illata volt mindig, bár ezt két emeletnyi magasságból most nem éreztem, de mégis az orromban volt. Persze nem tudtam rájönni, hogy igazán tetszettem -e neki, de ezen a nyáron ez kiderül majd, biztos voltam benne. Móni egy óra alatt teljesen rongyosra ázott a kádban, kivettem tehát, vacsorát adtam neki, és lefeküdtünk aludni. Nekem valahogy nem jött álom a szememre, elkezdtem olvasni. Kilenc óra körül hallottam, hogy csörren a zár, megjött anyu. Kiszaladtam, mert nem értettem, mit keres itthon ilyen korán. Szótlanul megölelt, megpuszilt, gépiesen kérdezte, múlni alszik-e már. Én mondtam, hogy még szép, hogy alszik, egy taknyosnak nyolckor már aludnia kell. Mesélni kezdtem, hogy hallgató felfütyült meg, ja, és képzeld, volt itt két rendőr, de bekültem hozzád őket. Azt mondta, igen, erről beszélnünk kellene. Istenem valami baj van a puval, igaz? Kérdeztem. Azt mondta, igen. Sajnos baleset érte. Baleset? Hát igen. Anyus szörnyen zavarban volt, és azt mondta, nagyon-nagyon fáradt, és én is menjek aludni. Holnap után pedig inkább nem menjek parád fürdőre abba az úttörő táborba. Maradjak most itthon. Nem kérdeztem semmit. De egyre csak az zakatolt a fejemben, hogy most miért nem metek abba a táborba. Alig tudtam elaludni. Forgulódtam, és kicsit múnit piszkáltam, de ő persze jó ízűen hortyogott, megserezzent. Nagy nehezen elaludtam. Álmomban fekete ruhában jártam, mert meghalt apukám. A fekete pedig hallgató, kedvenc színe, tehát tiszta sor, halálosan belém szeretett. Arra ébredtem, hogy fújt a gyár. Hat óra, Aludhatnék még, nyári szünet van. Miért ébredtem fel rá mégis minden áldott nap? Hirtelen eszembe jutott anyu és a tegnapi fura beszélgetés. Rosszagot éreztem a levegőben. Mezitláb halkan kiosontam a konyhába, ahonnan suttogást hallottam. Borzasztóan nézett ki, hallottam anyu hangját. Már majdnem két napja halott volt, mikor megtalálták. Beléptem, anyu hirtelen elhallgatott. Az asztalnál velem szemben ott ültem nagyanyám, mindkét kezével az asztalt sepregette maga előtt. Anyu a konyhapultnak támaszkodva állt a tegnapi ruhájában. Nagymamán a sötétkék apró virágmintás ruhája volt, pedig soha nem hordott sötétet. Anyu haja tegnap este óta tejfehérré változott. Ilyetten néztem, nem értettem, hová tűnt a mészőke hajkorona és akkor megértem, hogy apu valóban meghalt. Anyu csendesen ki is mondta. Apád meghalt. Bólintottam, tudom. A felébred múlni, levigyem játszani? kérdeztem. Anyu sírva megölelt, és azt mondta, most inkább menjünk el nagymamáékhoz. Nekem nyolc mondtam, és mentem pakolni. Nem éreztem semmit. Csak tettem a dolgomat, pakoltam a ruhákat, felkeltettem a húgomat. És egyszer csak belém hasított a felismerés. Ha apu már két napja halott volt, kidobta ki a papucsomat. Kit láttam az ablakban? Rettenetesen megijedtem, és úgy éreztem, hogy nem akarom megismerni a halált. Én nem akarok vele jóban lenni, mert nyírkos és sötét, és aput hozza ide, hogy féljek tőle. Hát félek. Egyenesen rettegek tőle. Most itt, az Egri otthon teraszán is csak arra tudok gondolni, hogy még mindig félek a haláltól. Felnőtt vagyok, már nem mutatom, de félek. Bemegyek hát a szobába, felköltöm a lányomat, és ezer puszival jutalmazom, hogy még itt van nekem, és szerethetem. Aztán október vége felé telefonálnak az intézetből, hogy Zsuzsika kórházba került. Már előző hétvégén sem volt jól, nagyon köhögött. Elindulok hozzá, hogy lássam, mi van vele, de a kocsim lerobban fél úton. Szerelő, idegeskedés, végül nagy nehezen megérkezem. Közben ahonnan csak tudom, hívom az apját, de nem érem el, így hát üzenetet hagyok. Rideg, szürke gyerekosztály, ismeretlen szagok, ismeretlen emberek. Fekete hajú, fiatal, nyakig láb, szemüveges kezdő osztályos orvos. A fehér köpeny kicsit pacuhán áll rajta, látszik, hogy fáradt. Kedvesen kérdezi, hogy miben segíthet. Mikor elmondom, hogy kinek vagyok az anyukája, szörnyű zavarönti el. Kezei tördelve alig hallhatóan közli, hogy nem sok jót tud mondani. Zsuzsika állapota válságos. Többször kellett újraéleszteni, Persze ők mindent megtesznek, de tulajdonképpen nem is tud mit mondani. Nézek rá, nyilván kifejezéstelent tekintettel, mert látom, hogy kicsit megijedt tőlem. Segélykérően néz körbe, talán tapasztaltabb kollégát keres. Pehes vagy, gondolom magamban, egy lélek sem jár erre. Úgy érzem, szeretne láthatatlanná válni, de mivel ez sem megy, megpróbál simán elslisszanni mellettem. Na, mondom magamban, neked sincs nagy tapasztalatod súlyos beteg gyerekek anyukájával. Szeretném megsimogatni, hogy megy ez majd jobban is, de végül csak egy bátorító érintést kap. Inkább megyek, megkeresem Zsuzsit. Az intenzív osztályon van, talán az újraélesztés miatt. Kérdezem, hogy ennyire súlyos? Mondják, hát elégé. Éjjel nagyon magas volt a láza, és többször lelt a légzése. Közben telefonálok anyunak, akivel otthon hagytam a fiamat, mert tudom, hogy zsombornak is negyven fokos láza van. Egész nap sírt. Anyu kéri, hogyha tudok, minél hamarabb menjek haza. Persze. Hogyha tudok. Leülök a folyosón egy pillanatra, és bőgni tudnék. Na náhogy nem sírok, hanem teszem a dolgom egy kicsit fáj gyomrom. Újra bemegyek Zsuzsihoz. Megnézem, megsimogatom. Láztalannak tűnik. Megbeszélem vele, hogy haza kell szaladnom, de sietek vissza. Úgy látom beleegyezik. Így kocsiba ülök, és irány Miskolc, mert beteg a fiam is. Otthon aztán gyógyító puszik, majd már a láztalan zsomborral beszélem meg, hogy beteg a nővére, tehát vissza kell mennem egerbe. Mire visszaérek, sötét van. Egész úton hatalmas volt a köd. A kórház folyosóján egy lélek sincs. Bekopogok az orvosi szobába. A délutáni fiatal orvos nyit ajtót, persze nem néz a szemembe. Van még mit tanulnia, nem megy neki még a közöny. Csendesen zavartan nyögi ki, hogy ismét újra kellett éleszteni a lányom, mi alatt otthon voltam. Bevágtatok az intenzívre, és leülök Zsuzsi mellé. Biztosan azt akarja, hogy csak is ráfigyeljek, én pedig folyton az otthon hagyott síró fiamra gondolok. Rohadtul érzem, és szégyellem magam ezért. Mókával próbálom elütni a nyomoromat. Azt mondom Zsuzsinak, még szerencse, hogy nem iker vannak, mert most tuti direkt beteg lenne mindkettő, hogy megbolonduljak. Érzem, hogy kicsit könnyebben van a viccelődéstől. Ezért megpaskolom, és belesúgom a fülébe, hogy mennyire szeretem. El nem mondja a tesújának, nehogy féltékeny legyen, tudja milyenek a fiúk, de a világon a legtöbbet ő jelenti nekem. Nem nagyon reagál, aztán egyszer csak kinyitja a szemét, és rám néz. Bele az arcomba óriási kék szemmel. Eszembe jut a születése, amikor percekig egymás szemébe bámultunk. Ez is olyan pillanat, és én megérzem, hogy búcsúzik. Rettenetesen megijedek, de nem mutatom. Inkább simogatom egy kicsit, hát ha elalszik, és képes pihenni. A félelem teljesen eluralkodik rajtam. Rettegek, hogy meglátom majd ugyanúgy, mint akkor, 74-ben aput az ablakban. Nem merek itt maradni. Félek a haláltól. Mert a képzeletemben csak szürke hidegség van. Szürke, félelmetes, ocsmány hidegség. Egy alak vagyok. És még magamnak is azzal magyarázom, hogy otthon szükség van rám. Még ahhoz is gyáva vagyok, hogy elismerjem. Félek. De egyszerűen csak gyáva vagyok itt maradni. Ez az igazság. Egyszerűen csak menekülni szeretnék. Nem akarom. Nem bírom látni a pillanatot. Zsuzsika nagy nehezen elalszik. Így aztán bár szorongva, de tényleg elindulok haza. Itt hagyom egyetül. Soha nem bocsátom meg magamnak. Hajnalban felébredek, 5 óra 23 perckor, a videó világító óráját nézem. Fáj a gyomrom, és megöl a lelki furdalás, hogy ennyire gyáva szar vagyok, és nem mertem ott maradni Suzsival. Tudom, hogy vége van. Tudom, hogy elment. Tudom. Tudtam. Mégis hazajöttem. Alig várom, hogy nyolc óra legyen, nem lehetett akkoriban bármikor kórházba telefonálgatni, és hívom az EGRI kórházat. Elmondom, ki vagyok, de csak csend a válasz. Majd egy vékony halk zavart hang azt kérdezi. Nem tetszett megkapni a táviratot? Táviratot, mikor ott van a telefonszámom. Igen, mondja a csendes hang. A kislánya ma reggel fél hatkor exzitált. Exzitált. Undor fog el, és rettenetesen mérges leszek magamra. Felhívom az apját, aki végre felveszi. Nincs túl jó hírem mondom neki. Zsuzsika elment. Ezt a napot választotta. Október 23, a megismerkedésünk napja. István azt mondja, talán van ebben valami sorszerű. Őszintén sajnálom, hogy nem láthatta utoljára. Érzem, hogy jobb, ha most leteszem. A temetésből nem sokra emlékszem, inkább csak az előzményekből. Gépiesen intézkedtünk Istvánnal egymás kezét fogva. Visszatért hát a lassan beszélő férfi, aki pár éve ott maradt a Debreceni kórház kertjében. Vigasztal, nem bánt, abban az egy hétben a legjobb barátom, a támaszom. Soha nem voltunk ilyen közel egymáshoz, soha nem értettük egymást ennyire. Milyen kár. Kiválasztunk egy gyermek sírt a megyei temetőben, hadd feküdjön gyerekek között. Szép, fehér, egyforma gyerek sírok. Játszótérnek látom. Elmegyünk a közeli temetkezési vállalkozóhoz. Útközben azt kérdezem Istvántól, hogy mi lesz, ha nincs is gyerek koporsójuk? De persze van. Mint a ruha magasságra van méretezve. A 140-es jó lesz, mondom, de nem szeretnénk nagyon díszeset. Kiválasztunk egy egyszerű, szép fehéret. Egyszerű, szép fehér szemfedővel. Aztán éjjel azt álmodom, hogy Zsuzsi fázik, és fél majd egyedül. Aput látom álmomban. Kéri, hadd legyen vele az unokája. Reggel felhívom a volt férjemet, felkészülve arra, hogy biztosan hallani sem akar majd arról, hogy apukámhoz temessük a lányunkat. Tévettem. Csendesen, szeretettel mondja: Legyen úgy, ahogy te szeretnéd. Rohantunk hát a Diós-gyűri temetőbe, onnan a Plébániára. Kedves, idős papbácsi fogad minket. Elmondjuk neki, hogy nem találjuk a családi sírhely papírjait, de édesapám mellé szeretnénk temetni a kislányunkat. Talán van a Plébánián másulat az iratokból. A pap egy óriási halom aktára mutat az asztalán. Ha itt megtalálják, akkor semmi akadálya. István felemeli a középső kupaciratot, és az első papír, amit a kezébe vesz, apu sírjának az okmánya. Köszi, apu! Újra, Eger! István kéri, hogy menjünk le a proszektúrára, mert szeretné látni még egyszer Zsuzsit. Nehezen veszem rá magam, de végül lemegyünk az alaksorba. Szürke... Fura, tágas folyosó, fertőtlenítő és keserű szag, üvegfal. Kitolják mögé, hogy láthassuk, ott hagyják egyedül. Halvány és merev, gyönyörű halvány és merev. Rettenetes érzés biztosan fázik, be kellene takarni. Látom, hogy az apja rászkódik, szörnyű állapotban van, de nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy milyen hűvös van itt. Szólok, hogy fázik a lányunk, takarják már be! István átöleli a vállamat, és csendben kimegyünk. Most először én vigasztalom őt. Sír. Feldúltan, szégyenkezés nélkül sír, hogy miért nem volt elérhető. Miért nem tudott elbúcsúzni. Sírok én is. Nem merem megmondani, hogy én kicsit azért is, mert nem maradtam ott aznap éjjel. Fáj a gyomrom, kevés benne a hely. Visszamegyünk a csecsemő otthonba, zavar csend fogad minket. Összepakolom zsuzsi ruháit és a hol aztán meggondolom magam, és ott hagyom az egész csomagot. Szükség lesz itt erre, hiszen mindig érkeznek új gyerekek. Van utánpótlás pótlás bőven. Bemegyünk elbúcsúzni a asszonytól. kedves és szomorú, nehéz neki mindig újabb és újabb gyereket veszíteni. Persze megpróbálja nem kimutatni, látszatra keménynek tűnhetne, de én tudom, hogy nehéz neki. Elmondom, mi hogyan történt, nem sírok, csak kicsit hány van. Nem akarjuk, hogy felboncolják a lányunkat, kérjük, hogy adjon igazolást, úgy eltekintenének tőle. De a doktornő arra kér minket, hogy ne zárkózzunk el a boncolástól. Engedjük meg az ő kedvéért. Tudja ő, hogy mennyire szörnyű most nekünk, és mennyit szenvedett életében Zsuzsi. De talán a tudással és tapasztalattal, amit a teste vizsgálata során szereznek, esélye lehet a jövőben egy kisbabának a gyógyulásra. Egymásra nézünk Istvánnal, aztán mindketten kicsit bizonytalanul, de bólintunk. Persze segíthet valamit, akkor legyen. Megyünk tovább. Ruhát kell venni neki. Szép fehér ruhát. Az eladó kedves kérdezi, hány éves a kislányunk. Hét, mondom neki, de kicsit sovány, nem szeret enni. Szép fehér ruha, olyan, mint a mennyasszonyi. Állítólag ilyen illik. Az eladó viccel, hogy biztosan a legszebb lesz az ünnepségen. Ez nem kérdés, mondom, faszakis ünnepség lesz. Kérdezi, hogy cipőt kérünk-e? Riatta nézünk egymásra, kérünk. Bólintok. Hányas a lába? Nem tudom. Zsuzsi soha nem viselt cipőt. Azt sem tudom, hogy egy hét évesnek mekkora lába van. Uramisten, mit gondol majd ezen ő, milyen megveszekedett anya vagyok én, hogy nem tudom, hányas lába van a gyerekemnek? Fogalmam sincs, de kinyögöm, hogy 27es. Veszünk egy szép fehér 27 es cipőt. Hozzá harisnyát, fehér neműt. Szépeket. A nagy útra nem mehet akármiben. Visszavisszük a ruhákat a kórházba, újra lemegyünk az alaksorba, újra keserű szag. Kedves idős boncmesternek adjuk át a holmit. Mutatom neki, hogy milyen szép cipőt hoztunk. A boncmester megsimogat, hogy minden rendben lesz. Aztán eltűnik a hatalmas duplaszárnyú fehér ajtó mögött. Ott, a fehér ajtó mögött, ott van az én lányom. A legnagyobb kincsem ezen a világon. Hirtelen szürkeség lesz körülöttem. Elfogy a levegő egy pillanatra, de összeszedem magam. Felmegyünk. Ott hagyjuk egyedül Zsuzsit. Ott hagyjuk a hidegben. Egyedül. Fent is egy kedves idős bácsi segít nekünk, megbeszéljük a szállítás részleteit. Igen, a temetés napján két órával a szertartás előtt fekete kis érkezik majd jörbe Ott helyezik majd be a szép fehér koporsóba, amit szintén oda szállítanak időre. Szépen felöltöztetve, letakarva látom a lányomat legközelebb. Egészen közel szeretnék hajolni, de nem tudok. Arcánál kivágott fólia. Leszeretném venni, de nem merem. Nem merem, mert nem illik, pedig átfut rajtam, hogy megfulladhat. Aztán felfogom, hogy már nem. Így csak azt súgom neki, hogy a legnagyobb kincsem marad mindörökre. Sokan vannak, jöttek sajnálni. Kicsit aggódom, értük. Csalódni fognak, mert nem sírok. Egyenes derékkal állunk Istvánnal, fogjuk egymás kezét. A papbácsi zavarban van, röviden beszél. Amint teheti, elszalad. Apus sírján el néhány rokon szeretget, de nincsenek igazi emlékeim. Arra gondolok, milyen jó lenne már otthon. Amint hazaérünk, zsombor felalá hangál, nem tetszik neki, hogy szomorú vagyok. Addig gál még lever egy hatalmas fehér virágcserepet. A húgom hihetetlen reflexel kapja el a virágot, mielőtt a gyerek fejére esne. Istenem, csak ma ne sem baj, kérlek, csak ma ne. Egy kis megnyugvást ad, hogy zsuzsi kapuval biztonságban van. Csak biztosan fázik. Jön a november, egyre hidegebb van. Senkinek nem beszélek róla, de egyre csak az jár a fejemben, hogy vacog, Apu meg, mint a legtöbb férfi, nyilván nem törődik ezzel. A fiammal gyakran sétálunk ki a temetőbe, mindig elmondom neki, hogy ez itt a nagyapja és a nővére sírja, és mi nagyon szeretjük őket. Utánoz engem, minden alkalommal megsimogatja a sírt, mikor eljövünk. Néha egy pici puszit is ad a hideg kőre. Később, amikor már beszélni is tud, minden búcsúzásnál azt mondja, vigyázz magadra, szívem és az én szívem megszakad. Megszakad, de boldog is, hiszen a gyermekeim imádják egymást. Imádják egymást, mert testvérek. És ez így van rendjén. Egyre hidegebb van, tennem kellene valamit ezzel a fázás dologgal Talán kihozhatnék egy takarót, de félek, hogy hülyérek néznének. Ezért inkább sűrűbben jövök, és egyre csak zsuzsit kérdezgetem, nem fázik-e. Hetedik fejezet Borbálák története És összejött! Kiált fel hollósi doktor maszatos ultrahang fejjel a kezében. Vigyorog, és csak nem összecsókol, olyan boldog, mintha ő lenne várandós. A férjem egy pillanatra elsápad, és neki dől a falnak. Kislány! – Kislány! Kislány! – elgeti halkan. – Annyira vártam, hogy lányom szülessen, el sem merem hinni – mondja, miközben hálásan csókolgat. – Hát én sem merem elhinni. Hirtelen elönt a rettegés, mert a lányok megbetegedhetnek és elmehetnek, abba pedig én bizonyosan belehalok. Mert ugyan volt idő, amikor nem tudtam elképzelni, hogy ne lányos anyuka legyek, már ez teljesen megváltozott – Próbálom hát felkészíteni a szívemet egy újabb csöpnyi lányka befogadására. Pár hónappal ezelőtt azt vettem észre egyik délután, hogy állandóan álmos vagyok. Képes voltam bárhol elaludni, ami soha nem volt jellemző rám. A férjem egyik délután úgy találta nappaliban, összekucorodva, jó ízű alvás közben. Azonnal csináltas tesztet, kérte mosolyogva. Biztos, hogy állapotos vagy, és a tesz természetesen pozitív lett. Újra kismama vagyok. Vannak ugyan kétségeim, vannak félelmeim, de átlendülök a mélyponton, és boldogan készülök az új babára. Közben, ha lehet, még többet dolgozom, mint eddig. Hajd belülről valami, hogy kárpótoljam a családomat, és nyilván saját magam azzal, hogy mindent igyekszem előteremteni. Álmaimban egészséges kisfiam születik. Megpróbálok, akarok hinni benne. És erre ma kiderül, hogy kislányt várok. Édes, gyönyörűséges kislányt, mert én ilyennek képzelem. Most, hogy már tudom, lányom lesz, kicsit ilyetten ugyan, de boldogan válogatok a nevek között. Napokig ízlelgetek egy-egy nevet, próbálgatom, melyik lenne a legszebb a vezeték nevével. Végül a Júlia mellett teszem le a voksot. Mamuskám után nevezem el, tudom, mennyire örülne neki. Mamust ugyan már elvesztettem, de az iránta érzett szeretetem soha nem múlik. Ha a lányom Júlia lesz, akkor szeretetteli csodás ember válik majd belőle. És ezt teljes szívemmel így gondolom. Szóval a terhességem alatt végig dolgozom. Zsombor eleinte babysitterrel van otthon, majd két éves korában bölcsödébe kerül. Ott kezd el beszélni, mert sokáig nem szólal meg, mutogatással és halandzsával kommunikál, Egyszer egy étteremben elkóborolt tőlünk, kicsit nagyobb gyerekek játszadoznak pár asztallal messzebb, és éppen odatart. Közben nyomja a halandzsáját. A gyerekek ilyetten néznek össze, majd a legnagyobb, kicsit atyáskodva a többi fölött, és erőteljesen éreztetve, hogy ő már jóval okosabb náluk, lekezelő hangon közli mindenkivel, hogy nyugi, biztos angol. Ő ezt biztos helyről tudja, mondja a benfentesek fensőbségével, neki ugyanis az egyik unokatesója is angol, és pontosan, de hajszál pontosan így beszél. Boldogan fogadják hát be a játékba zsombort, a külföldieknek kiáró tisztelettel. Szóval az én angolnak látszó kis nagyfiam tele van energiával, és tele van a női nem felé hatalmas, talán az átlagosnál valamivel nagyobb adag kíváncsisággal szinte születése pillanatától imádja a nőket. Leplezetlenül néha bizony zavarba ejtően bámulja az összes barátnőmet, a húgomért pedig egyenesen rajong. Mosolygok rajta, nekem bizony tetszik, hogy ilyen rajongó természetű. Zsombor örül ugyan a húgának, de nem viszi túlzásba. Amikor elújságolom neki, hogy nem sokára nagy testvér lesz, kicsit furán nézzám, olyan leereszkedően veszi tudomásról, hogy végre lesz egy nála is kisebb a családban. Persze ez nem teljesen így van, mert pár hónapja a húgomnak kislánya született, Berta. Zsombor kedves a csöpségkel, sokszor nézem féltékenyen, hogy talán mindenkinél jobban kötődik hozzá. Ezért úgy gondolom, hogy most, amikor kisebb testvére születik, már sokkal gyakorlottabb nagytesó lesz. Berta édes, jó indulatú, kedves pici lány. Ha a kistesú is ilyen szeretetteli lesz, könnyű dolga lesz a nagy fiamnak. Biztosan nagyon megszereti, és eltűnik az arcáról ez a kis bizonytalanság, hogy örüljön-e vagy sem a jövevénynek. Mikor nekem húgom született, hat éves koromban, bizony én sem nagyon örültem neki. Rengeteget panaszkodtam mamusnak, és anyútól is irigyeltem a tejet, amit, mivel állapotos volt, egyre sűrűbben megívott előlem. Pedig tej akad bőven, mert dupla blokkot kaptunk a várandóság miatt – mert a blokkos tejnél nem volt finomabb semmi, de semmi a világon. Egészen kamaszkoromig azt hittem ugyanis, hogy a blokkos tej másfajta, mint a sima tej. Emlékszem, rettenetesen szégyeltem magam, amikor a Diós Győri szomszéd néni rám pirított, hogy micsoda hülyeséggel, egyenesen hazugsággal tömöm az ő kisfia fejét, hogy a blokkos tej finomabb. Képes volt ezért becsengetni, és hívás nélkül becsörtetni a lakásba, hogy számon érjen. Próbáltam védeni a becsületem, hogy én nem hazudgálok. valóban édesebb a blokkos tej, és segélykérően néztem anyura. Anyu, aki megrettent attól, hogy a szomszédnéni itt maradt beszélgetni, ez mindig félelemmel töltötte el, Zavartam mosolyogva simogatott meg, hogy ez csak én érzem így. Hia, holt itt tanul az ember, bár én a mai napig úgy gondolom, hogy a blokkos tej igenis sokkal, de sokkal édesebb volt. Most, hogy újra állapotos vagyok, vágyódva gondolok a blokkos ízére, és hiába iszom a boltban vásárolt tejet, annak az íze meg sem közelíti a vágyaimat. A fiamnak, miközben kisételünk ketten a temetőbe, elmesélem a blokkos és a húgom születésének történetét. Elmondom neki, mennyire meglepődtem, hogy milyen apró volt móni, amikor hazahozták. Titokban egy kicsit azért megcsipkedtem, hogy sírjon, mert akkor majd anyujék haragudni fognak rá, és én, mint jó kislány, újra a kedvencük leszek. De ez nem egészen így lett, mert mindketten a kedvenceik lettünk. Zsombor megérti ezt. Bandukolunk hát a temetőbe, hogy Zsuzsinak is elmondjuk a nagy hírt. Nem sokára kis testvérük születik. Zsombor szeretettel simogatja a sír hideg kövét, és mint szor most is úgy érzem, megszakad a szívem. A terhességem nagyon jó, talán a legjobb a négy közül. Rosszul létnek nyoma sincs, még az utolsó napon is dolgozom. A baba korábban érkezik ugyanis a kelleténél, 35 hétre. Hollósi János doktor megint mázlista, ugyanúgy, mint zsombor születésekor, most is ügyeletes. Mondom is neki, hogy ezért jön egy fagyival, de csak legyint és nevetgél, hogy menjek csak a szülőszobára, majd megvizsgál, és lehet, hogy hazaküld. Nagyon szeretem őt. Kedves, vicces és megbízható. A szülés nehéz és hosszú, A kis boszorka nem akar könnyen a világra jönni. Tíz órás vajúdás után még mindig nincs sehol, Folyton folyvást visszakúszik egészen a gyomromig. Hajnali fél három körül végre megszületik. Furapúzban érkezik, Arccal fölfelé, És kinyújtott kezét a feje mellett tartva. A színe sötét lila nem sír fel, János ijetten viszi a vizsgálóba. Pár percig néma csend van a szülőszobán, még szerencse, hogy éppen itt van az ügyeletes gyerekgyógyász. Én annyira kimerült vagyok, hogy megijedni sincs időm. Aztán hirtelen elemi erővel ordít fel egy csecsemő. Hát igen, ez az én kisebbik lányom. Mosolyogva hozza oda hozzám a gyerekorvos. Éme, a kislánya kedves anyuka. Minden rendben van. Fáradt vagyok, de azért a karomba veszem. Három és fél kiló. Ez egy koraszülöttől elég példás teljesítmény. Nézegetem, és teljesen elképedek, mert egy gyönyörűséget tartok a kezemben. Ilyen csodálatosan formás, tökéletes kisbabát én még soha nem láttam. Kerek és pici. Pici a szája, Sajna kamaszkorára százszorosára nő, fura, sötétkék a szeme, és világos barna a haja. Elképesztően formás és tökéletes, és mégis annyira, de annyira hasonlít zsomborra, hogy az már szinte ijesztő. Mutatom is hollósi doktornak, aki egyre csak vigyorog. Ő is boldog. El kellene nevezni, szól halkan a nővérke, és milyen igaza van, azt egyszerűen elfelejtettük itt a nagy Júlia, mondom. De érzem, hogy kell még valami. Kell még valami. Amitől majd úgy emlékeztet valakire, hogy közben mégis önmaga marad. Borbála a második neve, mondom csendesen. A doktor mosolyogva néz rám. Bólintok, ő tudja, hogy Zsuzsit hívtam Borinak. Így lett hát a második lányom neve. Júlia Borbála. Júli maga csoda. Egy évesen már jár és beszél, és azóta soha, egyetlen percig sem volt még csendben. Olyan káprázatos lány lett belőle, mint a napmelege. Minden, amit a nevével tőlem kapott, ott sugárzik az arcán. A végtelen szeretet és a hatalmas bölcsesség. Egy kicsit elkényeztettem, de tudom, hogy bárhol megállja a helyét. Átsüt rajta mamuskám szeretetteli lénye, de sokszor csodálkozva fedezem fel benne önmagamat is. Így lett anyunak, Zsuzsin kívül, szinte egyszerre három unokája, Zsombor, Berta és Juli. Ők hárman mindmáig elválaszthatatlanok. Születésük óta összefortak, mint egy gyönyörű, pirosra sütött fonott kalács. És hát igen, Juli uralkodik rajtuk, mióta beszélni tud, mint mondtam, hamar kezdte, és parancsokat osztogat. Zsombor néha próbál harcolni vele a főnöki címért, de többnyire hiába. Szinte kivétel nélkül mindig a Juliált által szerepekben játszanak, és láss csodát, valahogy addig-addig beszél, míg ővé lesz a legjobb szerep. Ő a tanítónéni, ha iskolásat játszanak, ő a doktornéni, ha orvososat, és ő a boltosnő, ha áruházasat. Anyú rengeteget van velük, és négyesben gyakran kisétálnak, vagy a kicsik műanyag motorokon kimotoroznak a temetőbe, mert Zsuzsi közéjük tartozik. Juli két éves korában váratlanul megbetegszik. Zsóka néni, aki azóta is a gyerekorvosunk, nem bír a súlyos kiszáradással, beutalja a lányomat a gyekbe. A beteg felvételnél idegen orvos az ügyeletes, de azt kérem tőle, hogy az egyes akut osztályon helyezze el Julit. Az orvos megvonja a vállát, nyilván benfentesnek gondol. Az osztályon már valóban az vagyok, mindenki ismerős, kedves szeretettel vesznek körül minket. A lányom infúziót kap, én hazamegyek a fiamhoz, és bár tudom, hogy itt biztonságban van Juli, reggel korán már ott kukorékolok az osztályon. Akad néhány új arc, de a legtöbb orvos, nővér változatlanul megvan a régi, zsuzsival itt töltött időkből. Egymásnak adják a kilincset Juli szobáján. Itt a a testvére, szalad is mindenki megnézni. És igen, így ahogy alszik, és az infúziót csöpög a karjába, kísértetiesen hasonlít a nővérére. Annyi puszit és szeretetet kapunk, hogy érzem, jó időre feltöltődöm tőle. Másnapra Júli jobban lesz, és elkezd beszélni. Beszélő mindenről, de főleg arról, hogy bogácsát enne meg almát. Abban a pillanatban, ahogyan megszólal, mindenki rádöbben, hogy minimum két ember helyett beszél, de én hármat is megkockáztatnék. És meghódít mindenkit. Aki csak a korteremben megfordul, annak megjegyzi a nevét, és legközelebb már név szerint hívja, és magától értetődően kéri, hogy ugyan hozzon már neki egy bogácsát a büféből. Estére tucatnyi különféle bogácsa gyűlik össze a szobájában, közelharcot kell vívnom vele, hogy a többi gyereknek is adjunk belőle. Nyilván a háromnapos hasmenéses hányásos betegség, ami a kiszáradásához vezetett, különösen irigyétette az ételekkel kapcsolatban. Pár nap alatt meggyógyul, és úgy búcsúzik a gyerekosztálytól, mintha világ életében ott élt volna. Mindenkitől név szerint akar elköszönni, az utolsó pillanatban még visszaszalad, és a szigorú asszonynak is lenyom egy puszit. Az amúgy tartó Fábián doktornő felkapja Julit, és mindenki meglepetésére szokásával ellentétben össze-visszacsókolja. Nem szokta megölelni a gyerekeket, mindig is túlságosan kemény volt. Kemény, de megbízható, kiváló orvos. Juli szorítja a nyakát, és hozzábújik egy pillanatra. Elérzékenyülök, el is kell fordulnom, ne lássák a könnyeket. Amit a nővéres soha nem tudott megköszönni ennek a nagyszerű orvosnak és az itt dolgozóknak, azt most ez a pici lány itt egyetlen perc alatt megköszönte helyette. Jó pár évvel Zsuzsi halála után még mindig nehezen tudom feldolgozni a történteket. Hiába van két tündér szép gyerekem. Hiába szeretem őket a világon mindennél jobban. Akkor is hiányzik valaki. Elmegyek hát egy ismert terapeutához, hát ha valamennyire enyhül a rettenetes önvád, és megszűnik a maró érzés a gyomromban. A kedves idősebb hölgyterápia helyett azt tanácsolja, próbáljak Istvánnal beszélni arról, hogy neki milyen ütemben zajlik a gyásza. Ezt nem merem megtenni, pedig már nem félek tőle. Inkább összeszedem magam, és 25 évvel a halála után elmegyek mamuskám sírjához. Életem legszörnyűbb időszaka volt, amikor elment. Elsős gimnazista voltam. Merrák. Gyűlölem a merrákot. Alattomos és kárörvendő. Mamus sokáig szenvedett, lesoványodott. Örökké simogató kezét csak titokban tudtam megpuszélni a kórházban. Jobban fájt, mint apu halála. A Szent Anna temetőben nyugszik, és bár nem jártam ott a temetés óta, szinte azonnal megtalálom a sírját. Ugyanolyan erővel hat rám, mintha tegnap temették volna el. Csak sírok, nem viszod épp a lábam. Nem tudok elmenni innen. Itt fekszik az az asszony, akinek a világon a legnagyobb kincse voltam, és a diósgyűri temetőben fekszik az a lány, aki a világon a legnagyobb kincsem volt. Siratom hát őket, itt, a Szent Anna temetőben. Egy idő után érzem, hogy nem tudom tovább sajnálni magam, nem megy ez nekem. Felhívom hát Istvánt. Kérem, hogy találkozzunk, szeretnék vele Zsuzsiról beszélni. Évek óta alig futottunk össze, és bár zsombort megmutattam neki, Julit soha nem látta. Zsuzsika halála óta én csendes szeretetet érzek, ha eszembe jut. Az én szívemben mára már csak a lassan beszélő férfi maradt a Debreceni kórház kertjéből. Nem akarok a másik énnyére gondolni. Egészen kedves. Azt mondja, találkozzunk a helyű csabai benzinkútnál. Jobb helyet is el tudnék képzelni, de elfogadom a javaslatát. Mikor megérkezem, mert ott vár a kocsia mellett állva. Kéri, hogy üljünk be, ott nyugodtabban tudunk beszélni. Ahogy beülünk az autóba, szinte azonnal elsírom magam. Zsuzsiról kezdek magyarázni neki, és szinte jólesik a sírás. De nem segít nekem. Lekezelően és cseppet sem kedvesen próbál szurkálni. Nem támogat a férjecskéd a feldolgozásban, gúnyolódik. Próbál, mondom neki, de hát ez nem az ő gyásza. Ez a mi kettőnk gyásza. Már látom, hogy rossz ötlet volt találkoznunk. Indulatos lesz, és egy percen belül üvölt velem. Nem tud az érzelmein uralkodni. Ordítva vádol ezer éve történt dolgokkal, amikre nem is emlékszem. Azt ordítja, hogy anyult hülyének nevezte azon a bizonyos rosszul sikerült karácsonyon, és ez neki mennyire fáj. Próbálom figyelmeztetni, én azért jöttem, hogy segítséget kérjek tőle, mert nem tudom feldolgozni, hogy meghalt a lányunk. Erre azt üvölti, hogy ő már ezen régen túl van, és fantasztikus párkapcsolatban él, ahol a párja segítségével neki nagyszerűen sikerült feldolgozni a gyászt. Ha én is jó párkapcsolatban élnék a férjecskémmel, akkor már nekem is réges-régen fel kellett volna dolgoznom Zsuzsi halálát. Erre már tényleg nem tudok mit mondani. Próbálok kiszállni a kocsiból, de ő tovább üvölt. Megfordulok és sírva mondom neki, hogy rossz ötlet volt találkozni, nem szeretném látni többet. Azt is elmondom, hogy nyugodtan ordítozhat, nem félek tőle, és különösebben nem érdekel, hogy neki mi fáj a múltból. Azon viszont erősen csodálkozom, hogy neki nem az fáj a legjobban, hogy elvesztettük a lányunkat. Meglepődik, majd újra elmondja, hogy ő ezt már régen feldolgozta, mert a párjával meg tudta osztani a fájdalmát, és neki nincs szüksége arra, hogy mindezt velem beszélje meg. Eszembe jut, amit a szomszédoktól és a barátoktól hallok évek óta. Mindenki döbbenten látja, hogy a valamikori közös lakásunk több mint egy évtizede áll bezárva, abban az állapotban maradt, amelyben akkor volt, amikor még ott éltünk. Még a függönyök is ugyanazok, amelyeket én vartam álmatlan éjjeleken. Ez is szerepet játszott abban, hogy arra az elhatározásra jutottam, felhívom őt, hogy beszélgessünk Zsuzsiról. De volt még valami. Még a közeli barátai is tőlem hallották először évek elteltével, hogy meghalt a lányunk. Ebből tudtam, hogy neki is nehéz, hiszen másként nem őrizné ennyire elzárva az emlékeket. De most itt, az autóban csak annyit mondok, köszönöm szépen, hogy időt szánt rám, és köszönöm, hogy ilyen kedves és megértő volt. Persze gúnyt vél felfedezni a hangomban, és ettől újra mérges lesz, én viszont már nem sírok azon, hogy üvölt. Már csak szomorúan ülök a kocsiában, Kezem a kilincsen, és mélységesen sajnálom. És akkor elkezd védekezni. Mióta elváltunk, mondja, én nőre még a hangomat sem emeltem fel, nemhogy a kezemet. Örülök neki, válaszolom. Szerencsés lehet a veled fantasztikus párkapcsolatban élő hölgy. Ő biztosan minden pillanatban jól viselkedik, és tudja, mit mikor illik. István elcsendesedik, már erőtlenebb. Bólint, hogy igen, így van. Az előbb még kérdezni akartam, hogy akkor miért nem festetett ki legalább a régi lakásban, de bennem szorul a kérdés. Szégyelem megkérdezni, hiszen egy pillanatra meglátom a fájdalmát, ami, ha létezhet olyan, az enyémnél is nagyobb. Inkább megsimogatom hát az arcát, és megpuszilom a fejét. Megértem, hogy neki még nálam is nehezebb kiszállok a kocsiból, kifújom az orrom, és hatalmasat sóhajtok. A szívem majd megszakad, ahogy visszanézek, és látom, hogy István még mindig mereven maga elé pámul. Mardos a bűntudat, hogy micsoda ember vagyok én, miért nem hagytam békén, miért csak magamra gondoltam. Egyedül közdök hát tovább a gyászommal, és a gyerekek ebben rengeteget segítenek nekem. Zsombor 13, Berta 11, Júlcsi tíz, amikor a hugomnak újabb kislánya születik. Anyust stresszel, hogy nem tud majd annyit segíteni, de persze titokban könnyezve örül a kicsinek. Egy szeptemberi éjjelen érkezik, a szülőszobában én segítem a hugomat. A pici kedves arca ráncos egy kicsit, de azonnal ráfog az ujjamra, ahogy megérintem. Sokáig nézzük egymást, talán kicsit túl sokáig. Átmelegíti a szívemet valami. Bár nem a sajátom, érzem, hogy ugyanúgy szeretem majd, mintha az lenne, de azt is érzem, hogy ő is ugyanúgy szeret majd engem, mint én őt. A neve pedig Borostyán. Borostyán, ami nem Borbála, mégis Borinak hívjuk, mert ez így van jól. Majd húsz évvel, zsuzsi halála után, egy minden szentek délutánján Zsomborral és Julival hármasban megyünk a temetőbe. Már a kapuban észreveszem, hogy Zsuzsi apja a barátnőjével és annak nagyfiával ott áll a sírnál. Kedvesen köszönök nekik. István mérhetetlenül zavarba jön egy pillanatra. Hát igen, nem szoktunk találkozni. Valahogy mindig elkerüljük egymást. Látom, mennyire feszeng. Ezért kedvesen odafordulok a hölgyhöz. Helyes csinos nő, tűzpiros haja feje tetejére tornyozva hegyké mered az ég felé. Elegáns bundában, büszke, talán kicsit a kelleténél harciasabb tartással áll a lányom sírjánál. Kedvesen szólok, hogy szeretnénk bemutatni a gyerekeimet. A hölgy egyetlen szó nélkül hátat fordít a két gyerekemnek és nekem. Nyilvánvalóan úgy érzi, hogy eljött az ő nagy pillanata. István elpirul, és zavartan habogja, hogy akkor ők mennek is. Semmit nem kell magyaráznom a gyerekeknek. Megmagyarázta magát a helyzet. A komikus, kisi, bizarr helyzet. Júlcsi a maga bölcs módjá most is engem félt. Ne is törődj vele, mormolja. Zsombor meg csak annyit mond, hogy ugyan anya szarjára. Aztán összeölelkezünk egy pillanatra, amíg elégetünk egy mécsest. És szeretjük egymást, kimondhatatlanul. Tudjuk, hogy ami másnak nagy pillanat, az nekünk megmosolyogni való csacskaság. Mert mi itt vagyunk egymásnak örökre. Mi hárman és Zsuzsi.